Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 44. adásában, megtalálhatóak vagyunk, YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, van egy csodálatos Discord szervünk is, tudtok nekünk e-mailt írni a 01 podcast gmail.com-ra. És hát íratok is, ugyanis hát elértük a 100 feliratkozót is, és két évesek is lettünk, és hát nektek nagyon-nagyon köszönjük ezt a dolgot, miért ez nem ment volna, hogy nélkületek ez nem ment volna. És hát ezen jeles alkalommal egy csodálatos nyereményjátékkal fogunk készülni nektek, amiben nyereményeket fogunk kisorsolni, és erre tudtok jelentkezni Discordon, kommentben, e-mailben, teljesen mindegy. keresetek még mint az utcán, úgyis jó. És ha ezt fogjuk kisorsolni, az a hónap végén található Q&A, vagyis kérdezfelelek sessionben, amikor is ugyanígy élőben, nagyjából azt hiszem, hogy az hónap végére esik, meg fogjuk válaszolni, és ott élőben kisorsoljuk, hogy ki ezeket a csodálatos ajándékokat. Másik az, hogy mivel is fogunk most foglalkozni. Hát a múlt évünk egyik legfontosabb eseménye az, hogy Hulla elvállalt és mesélt nekünk csodálatos módon elégre hosszú, Eléggé elnyúlt, mert szerintem azt látjátok, hogy azt hiszem 7 vagy 8 adás van belőle és hát ezt fogjuk még kibeszélni, szóval itt van velünk Hulla. Sziasztok! Márk! Sziasztok! Szöcsi! Jaj, sziasztok, kell fejléltetni a mikrofont. És a métei! Bezó! És itt fejlök én is Ricsikó, sziasztok! Szöcsi szerintem a rossz mikrofont kapcsolt be, de mindegy. Igen, na várjál! Na! Mégözben mm. csipszed a szart. Na jó, am amatőrség euh, nézete. Nem baj, jó lesz, jó lesz, elfogadjuk, jó lesz. Miért nem gyújtottanak fel a El kellett volna gyújtanak. Amúgy tényleg kurva halk vagy Miért? Mert más mikrofonom vagy. Mert teli van a szád. Hmm. Na várjatok. Istenem. Alad? Jobb így? Jobb, ah. biztos, nem baj, elfogadom. Úgy sem mondok, soha semmi fontos szóval. Jó. Na... Üm. Ugye azt hiszem, hogy kb. másfél éve játszottunk ezzel a Magus Tiltat törvénykönyvvel legutoljára. Egy közös játékon, akkor azt hiszem Mark mesélt. És... Hát legelőször. Mát, legelőször, Legelőször. Legelőször, bocsánat, igen, legelőször. És ahhoz képest változott a törvénykönyv, és szerintem beszéljük át először ezt, hogy miben változott, mik az újítások meg hasonló dolgok esetleg. Miután se jönnek be erről? Kezdődöm, hát, bár... Igen, igen lehet, lehet nem mi vagyunk a szakért. <gül> hát, az a baj, hogy ez nehéz nekem is fejben költni, hogy pontosan melyik verzióról, melyik verzióról mi változott. Tehát a, minap is egy ilyen kérdezfelekbe vitat ki a, a kérdezi, hogy de ez nem pont így van, mondom, hát tényleg, mert én... Hmm. Én elfejtettem ezt a változást, úgyhogy ezt nálam már már a előfordul, és már ezzel már gyakran megjártam. Én úgy emlékszem, hogy szerintem ti a 084-jel csináltátok azt a tesztjátékot, most pedig a, a 086-tal mm -hmm. játszottunk együtt, úgyhogy ahhoz képest szerintem voltak érdemi változások, bejött ilyen rendszer a, a képbe azóta, abiből mi szigorúan a, a leketyegéses verziót használtuk, tehát a párbajrendszer az a kedvencetek, akkor most jött be a képbe a stresszpróba dolog, ha jól emlékszem, nálatok még az nem volt, ugye ja. amikor két kockával dobunk, meg szerintem voltak azért komolyabb változások a, a mági rendszerben is, Uh -huh. A varázstábláknál meg ilyen ö, voltak ilyen, ilyen kis, ö, ö, nem is aspektus táblák változtam, és emiatt ugye minden felhasználói, felhasználói minden tapasztalati tudnak volt egy ilyen, mindenis varázlatánál volt egy ilyen kis táblácska, hogy hogyan lehet erősíteni, és ö, szerencsére azt sikerült szanálni a rendszerből, hogy ne, ne nem úgy kell megnézni, nem. Ez sokkal megpróbáltuk ezen sokat egyszerűsíteni. Úgyhogy szerintem ezek voltak a ezek lehettek az érdemi változások a 84 és 80-at között, amellett, hogy minden egyes verzióváltásnál szerintem százas nagyságrendűen apró változás van, hogy plusz egy ide, plusz a nyoda, uh -huh. mindenféle kis cserélgetések, pontosítások, ja. Mondjuk, mert a költségek, vagy ilyesmire gondolni? Majd Aha, igen. Képzettség szerint... Igen, igen, mind a kettő. Szerintem most jött még be ez a világos és fekete kocka is? A, az nem. nem. Hogy az, az volt? Már? Az nagyon nem. Nem? A stressz dobásra gondolom gondol szerintem. A stressz dobás? Igen, tehát ugye, ha jól emlékszem, amikor ti játszottatok, ott ugye egy dobásból 0-1-2-3 pontot lehetett még hozzászedni a... A kis háromszöggel, amit ö, szerintem méltattatok is a videóban, hogy úgy hogy, hogy, hogy van elosztva hogy, hogy ez, ez a tíz érték, hogy uh -huh. melyiknek hány, mikor esélye van, tehát ez egyre csökken az esély, hogy nagyobbat érjél el, és ugye volt ez a változás, hogy nem is változás, hanem volt ez a visszajelzés. Nem emlékszem, hogy nektek volt -e ezzel problémátok, vagy majd megmondjátok, hogy volt-e, hogy, hogy nem volt, tehát az egyrészt sokak szem, szemében előny volt az, hogy hogy nagyon sokat számít a tulajdonság, meg a képzettség, a birtokolt foka egy-egy próbánál. És kicsi szerepe van a véletlennek, hogyha meggondoljuk, hogy a húsza a négyhez volt kb. akkoriban az arány. Így a, a fix tudás 20-ig, a véletlen nullától négyig, és akkor így jött össze egy próba, és akkor jöttek olyan visszajelzések, és azt meg kellett fogadnunk, bár nekem nem ez volt a koncepcióm, de ezt sokan kérték, hogy, hogy, hogy kicsi a Kicsi a dobás szerepe, kicsi a véletlen szerepe, és ez a nagyon-nagyon biztos tudás, ami, ami van a, a, a rendszerben, ez kiöli a játékosságot a játékból. És, és ennek aprópóján vezettük be akkor azt, hogy akkor van kétféle dobás, normál, meg stresszpróba normál, elrőző körülmények között, a rutin feladataidat, stb., amikor mindent kifranyol, kiszámasz, akkor van a normál dobás, nem is tud extrém értékeket hozni, hanem inkább átlós eredménye, hogy a plusz egy, a matekból ez jön ki, és van a másik lehetőség, amikor meg van stressz dobás, ami mehet minuszba is, meg pluszba is, tehát mínusz 3-tól plusz 3-ig, nevezetes dobások, ugye azok még picit el, el tudják vinni, de azoknak nagyon kicsi az esélye, és ott szerint egy átlagos értéke a dobásnak az 0,2. Plusz 0,2. Úgyhogy az általában nullára hozza ki a módosításokat. És ott mindig a szituáció, a mesélő, meg a hangulat, meg a játékstílus, leginkább az, ami eldönti azt, hogy ki melyiket preferálja egy adott helyzetben. Igen, az, az eredeti rendszerhez képest egyébként, vagy jó ilyen ellen, ellen példa, mondjuk a, a Dungeons Dragons-nak a, a D20-as rendszer, ott tényleg körülbelül fordított arányban van talán, hát egy, egy plusz 4-5-6 6-os módosítóra jár ez a D20-as dobás, ami egy terúszik van, tehát tényleg ez a 24 fordul meg. Mm -hmm. um, és neked, az így, neked ez így, mi, mi, a, mi az a koncepció, vagy miért, ne, miért nem ez volt a koncepciót, hogy, hogy lehessen nagyobb skálámozódni. Tehát kifejezetten erre gondoltál, hogy ne lehessen ilyen csodás ö, tetteket végezni vinni, illetve vagy inkább az, hogy az, hogy a, amihez ért a karakter, azt, azt mindig meg tudja csinálni. Hát igazság szerint én két fő okot ö, tudok felhozni. Az. Egyik az a etk hagyomány, majd mindjárt kifejtem, a másik pedig, a, a másik pedig közben elfejtettem, de ezt fogjuk. A, az etékás hagyomány az, az az, hogy ugye a, a rendszerben a képzettségeknél volt alapfokod, meg volt mestelfokod, és le volt írva a szabálykönyvbe, hogy ezen az adott fokon ezt a dolgot tudod, meg ezen a másik fokon ott meg ezt a dolgot tudod. És nem is volt próbadobás azokban, a, abban a rendszerben, a maga szószoros értelemben Később bejött ilyen, mert érezték a, szerintem legalábbis a fejlesztők, hogy, hogy ott kellene valami, ö, valami dobás, az itt csak legyen már valami dobási lehetőség. És akkor bejött, hogy ha jól emlékszem, te majd kievítanak, akik értenek hozzá, hogy 90% volt a mesterfok, és talán 50% volt az alapfok. Adtak az egy ilyen százalékos értéket, és akkor dobják egy százalék. Nagyon kreatív megoldás volt. Igen. És akkor hát ezt akartam abba, ezzel beépít a rendszerbe, hogy, hogy a véletlen szerepét azt, azt próbáljam minimalizálni, és próbáljam meg jutalmazni abba a biztos tudást, ami, amivel valaki rendszer, meg a tehetséget, ugye meg a tulajdonságokon keresztül épül bele a képletbe. Úgyhogy ez volt a ez volt a fő oka annak, hogy, hogy ezt a megoldást választottuk. Valójában a másik, most megszemt, az, meg az meg a realitás, ami furcsa egy szerepjáték esetében. Az az, hogy, hogy legyünk már, hogy legyünk már, én, én úgy tekintek a mágusra, és. Van egy olyan érzés, van egy olyan tapasztalatom, hogy a többség is hasonló tekinten, hogy nem egy Fantasy-nek tartja a mágust, hanem inkább az a, az, a, az, a, az a sárban tocsúgós fajta játék, sokak szemében. Uh -huh. És fontos az, hogy amikor ilyen körülmények között játszunk, akkor ne legyenek képesek a karakterek olyan szintű tettek végrehajtására, amelyekre egyébként ha jó magunkban nézünk, akkor nem lennének fejjogosítva. Tehát, tehát csak, az, csak azt tud, tudjanak nagy dolgokat csinálni, de csak akkor, hogyha ők tényleg ő, benne van abban a karakterkoncepcióban, annak a tettnek a lehetősége. És ne legyen az, hogy valaki, aki tegnap jött ki a város falaiból először, az dob egy nyomkeresés próbát, és dobott egy huszast, és fú, figyelj, itt mindent rekonstruáltál 30 másodperc alatt, nagyon jól dobtál mert az egy olyan, az, az nem az a játék stílus szerintem, ami szorosan a mágushoz tartozik. Ez mondjuk érthető, bár a nagyon szűkös regény olvasásai alapján, az a, tehát a regényben lévő dolgok egész, de nem annyira felelnek meg szerintem, mint annak, mint amit a, a mágus L.T.K. például a karakteret tudnak csinálni. Kicsit, kicsit, mint hogyha nagyobb be Erőszinten lennének a, a karakterek szerepjáról. Hogyan legendás, legendás karakterek, akik a könyvben vannak, meg, meg, meg klánjak, meg akár. <gül> <Bárső> <gül> szintű tól, <vagy? gül> yeah. Igen, a regények általában egyébként, ő, mő, szerintem a regények többsége kiemelkedett kalandozóról szól, vagy tényleg olyan. Vagy kegyeltekről. Igen, tehát hogy, hogy, hogy ezek nagy is történelmi személyiségek, főleg azok a, a, azok a regények, amelyek a, a a brandnek a zászlóvívői, Úgyhogy én szerintem azért érezheted ezt ott, és sokszor volt ez, a, ez az elvárás, mert sokan úgy is érzik, hogy ennek meg kell felelni, hogy lehessen azt játszani, ami a regényekben van. Én egyébként azt merem mondani, hogy TTK-ban lehet azt játszani, a regényekben van, de nem első szinten fogod azt játszani, ami a regényekben van, hanem amikor, amikor elész a, a, a, a végkifejlett közelében, majd akkor fogod. Úgy, úgy szeretnénk legalábbis megoldni a dolgokat. Látszik, hogy egyébként még a harmadik szintű induló karaktereink is azért hát nem, nem a csúszogatózók voltak játékban. hátékban. Nem maga nevébe beszé. Ire figyelj a kölcsővel, öreg. Ne. Ne, a köpröcsőt, köpröcsőt. Hagy, hagyjuk ki, hagyjuk. Igen, az ezt hogy tudjuk ki. Az, az ezt már talált. Van a menner vagy okay, persze. Ezt. Hát az, az volt a ha más nem ezért hálás vagyok neked. Abuzáltam ezt, a betét, aztán megváltozott. Szeri vagy. Hát ez, ez nagyon kellett mert mert éget a, a éget a, a bőr, hogy a fűé nem itt lefújtad. Mondjuk az az is egy ilyen a legacy, hiba, úgymond, hogy a célzó fegyverek mindig is OP-k voltak. Tehát, hogy ahogy a távolsági harc meg volt csinálva, szerintem az mindig problémás volt. Igen. Ez azért van, mert ugye ugye és ez a TTK szituációs védit használ, tehát ugye, hogy a helyzettől függ, és nem a célponttól az, hogy el tudod-e találni. És a célpont nem sok mindent tud belepakolni ebbe a dologba. Tudod, hogy a művédekezésképpen... Uh, Ez e ilyen volt. Ez ETK-s volt. Megmondom hogy a TTK-s ilyen lesz, uh, továbbra is próbáljuk belőrni azt, ami még elviselhetővé teszi a dolgokat. Jó. És hát ugye a legenda pont az, ami ki tud húzni a kakaóból, hogyha arra kell a sor, hogyha olyan dobást látsz magaddal szemben, ami tudod, hogy rosszul fog esni, akkor abba megpróbálhatsz. Szerintem az még mindig egy jó dolog a legenda pont. De a stresszdobásra visszatérve, tehát hogy tehát ez volt a háttere, de én, én még mindig nem értem annyira ezt a piramist se. Tehát a, amire épít a stresszdobás is, meg igazából a próba is. A piramist nem tudom megjegyezni, de ez az én saját mentális kapacitásomnak a hiánya valószínűleg. De mondjuk szerintem ez egy jó ötlet, de, hogyha csináljátok egy ilyen kis ilyen e, e, cheat hozzá, és akkor azon ilyen Photoshop szabályok vagy hasonlók Hát, hogy mindig legyen királyok. A... Ki, a... az... Valójában minden karakter a lap alján ott van a, hát nem a piramis, csak ugye a megfeleltetés az értékeknek, plusz a, a segédtáblán is ott van, plusz van egy nagy H4-es hát jó, van. hát akkor miért te ha ezt a pianist, mindig ott legyen? Ha érdez. mindig azt kell nézned, az sem jó. Tehát érted, mindig rá kell tekintened, hogy a, akkor most várjál, tehát most a, a dobtam 8-at és 7-et, ami plusz 3, plusz-minusz 1, mert ez stresszdobás volt, vagy 2, vagy erre most hogy. Nem, is? á, nem, nem, á, na, na várja, nem, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, hogy á, Hát nem is. nem, egyáltalán nem emlékszik. Jó, hát ugye csak a legnagyobb, csak a nagyobb kockát nézik, a többivel nem foglalkozunk. Két kocká mérzetünk még van nagyobb, a Igen, igen, igen. Csak a stresszdobásnál. Hát Hát a másik nagy kocka van, ugye a normál dobás. É amikor kettővel. De amikor kettővel dobsz, és ugye ez nem támadó dobás, hanem egy próbadobásról beszélünk most. Más rendszer. Akkor egyszerűen ez, hogy még kocka mutatja nagyobb értéket, ha a világos kocka mutatja, akkor. Akkor a plusz nullától plusz háromig sávon fogsz kapni egy értéket, hogyha a sötét kocka mutatja a magasabb értéket, akkor a, még mindig a plusz nullától a mínusz háromig fogsz kapni igen. majd egy értéket. Tehát ez hát a, a, a világosomban magasabb, akkor van jó reszobás. meg jól jártál, igen. De a sötétem, akkor, a sötétem alacsony, akkor nem. Hogy, hogy? mi? Igen. A sötétem a magasabb. Ér? sötét magas magas, nézzük, de amikor a világos, de van benne egy világos és egy sötét. Így van, és az első kocka mindig a világos, azt hiszem, úgy Nem is ez, nem, az a támadó dobásnál, nem. igen. A támadódásnál, de, de stresszdobás volt. Három úgy érzem. Éppen nem, nem, nem, épp nem három sötét van itt, hanem ő, rendszerek egymásnak, hogyha ja. érted. Tehát, nem. hogy van egy piramisunk egy stresszdobásnál, és van egy támadódobásunk egyesben külön, <laughs> És van egy sima tulajdonság dobásunk, ami nem stress dobás, akkor meg csak dobjál nagyot, az cső. Ezt mondom, hogy itt. Tehát, hogy Hát ennek egymásnak kicsit, meg a világos sötét, én nem tudok kiegyezni valahogy. Hát várj a sötét teljesen, mint egy dobják kétszer kockával, az első a világos, vagy első a jó dobás, a másik meg észik. Tehát, hogy ugyan, mint a két különböző kétszer dobnál. Nem, mert például a támadó dobásnál hogy a világos és sötét kockát megkülönbözteted, de amúgy a magasabb érték fogja számolni mondjuk a támadás, támadó dobás értékének a tízes értékét. Hát de figyelj, de, figyel, de ez de az, de figyel, tűr, az dobás. első dobásod a világos. Nem. De. Mi, de. Hát jó, első dobásod a világos. Hát de olyan, mint a kétszer dobnál kockával. Most így játszunk. Tudod, de... Nem, mert hát ez, ez, ez, ez, ez így, ez így működik, teljesen mindegy, ez így működik. Szerintem, szerintem egyébként teljesen rendben van a rendszer egyébként, oké, okay, hogy, hogy... Én ö... nem. én épp ezt a ebbe, ebbe akarok támadni, hogy nem, nem támadni akarom, hanem ezt akarom feltenni, ezt a kérdést. Ez a stresszdobással egyrészt ezt még tovább, még egy még a piramisnak, most már az alját is belerakjuk, a mínuszért. Van egy negatív piramis is, igen. Igen, igen, Jó, van, -e. van -e egy negatív piramis, és ennyi. De abban már nem játszik bele ez a sötét is világos kocka, vagyis hát de, mert az egyik magasabb, szóval. Igen. Tehát, hogy magasabbat dobtam az egyik kockájammal, ezért most már nincs. Tehát a... valamelyik kockával magasabbat dobtam, amire azt mondtam, hogy most ez nem a stressz része, ezért akkor most már. A vagyok, hogy Aj, igen, Én most ez már teljesen elvesztettem. Te, de nem, de szerintem, szerintem annyira nem nehéz, mint ahogy te gondolod amúgy. Amúgy, ha jól értem egyébként, csak azt akarom egy hogy igazából hogy három, háromféle dobás van, nem? Van ez a támadó dobás, a sima próba, nyilványság próba, meg a stressz próba, nem? Aha, igen. Ez a, a háromféle dolgot kell úgymond megjegyezni, vagy ezt kell úgy megérteni, de... Én nagyon nem gondolom bonyolult nem, mert Mert a támadó dobás az olyan, olyan mint a csomagusban is, annyi különbséggel, hogy a nagyobbat lesz előre. Mm -hmm. Úgy abból számolt a, a Jó, De abos a... a sebzést is, ami 3K6-os vagy 3K5-ös kockánál már a, világ, a sötét kockának a kétszerezése? vagy? Hogy de, de, szóval? de most, Aha, mé te, igazából adjél teljesen, mindegy, tehát hogy ezzel hogy. és én amíg, értem, amíg, értem amíg, az álláspontodat, amíg, amíg. Hogy, hogy utána még lehetne három dobni kockával. De nem teljesen mindegy. Nem, de... Persze hát, minden mindegy. Jó, igen, ez egy jó érv, minden mindegy. Hát nem minden mindegy, csak azt, mond, azt mondom az egészben, hogy, hogy most egy, egyetlen egy kockadobással, ami igazából két kockadobás, van egy fejlés egy világos, vagy teljesen mindegy igazából. Nem mindegy, épp ez az, hogy nem mindegy. De jó, jó. A, jel a jelzőre gondolt Rich, hogy mindegy, hogy, most hogy, őket. hogy Hogy hogyan hívjuk őket. Az a lényeg, hogy dobsz egyet, és abból de nem kell 5 dobni, hogyha. Plusz van 3K, 3K 10 vagy 3K 5 sebzésre, akkor nem kell többet dobni, mert ott van az egy első dobásodnál. Hát ez azért annyira, annyira nem bonyolult, meg nem bonyolítja a játékot. Szerintem. Szerintem igen. Igazából hasnített szerintem a Warhammer Fantasyhez és ahol, ahol a dobásod. Magyar sem a sima Warhammer. Ez dobásodnál a. A 100 dobás, dobásod, és ugyanúgy a 10-es meg az egyes, mint a sima mágos RTK-ba, és akkor megfordítva fogod megkapni a, a helyét a támadásodnak. Ez szerintem nem szabályoz, hogy igen. Hát szóval most csak kiházi szabályoztuk annó, hogy nekem kétszer két szóra dobni, azt hiszem. Na ne, tessék. Nem, De, és, ne, mind, nem napdassék, nem... mert ez bele van írva hogy lehet így is csinálni, vagy ha ja. egy dobjátok ki újra. Csak azzal például az volt a baj, hogy uh, van, volt egy ilyen kis csárt az emberi testről, hogy gyakorlatilag neki a százalék, és akkor mindig ugyanazt a helyet találtad el. És akkor, hogy érted, hogyha valaki nagyon metázni akart, akkor csinálj egy ilyen gladiátót, hogy egyik oldati fúlvért van a, karja, a bal kezén, mert úgyis mindig csak azt találod el, mert ugye, hogy megcsinálják ez Ugyanaz megvan Mágus LK-ban is a kritikus találat. Ezt, én ezt nem hiszem, hogy matematikálag működik, ahogy ezt most mondod, de mindegy. De, mert nálunk itt többször kijött, hogy mindig a bal karját, meg ballábát vagy valamelyen sok. Ez, sorban, ez viszont, viszont, nem hiszem, hogy függé lehet főni. Valójában mert próbáltunk mindig kevesebb fajta kockát használni a rendszerhez, és ugye, úgymond ebből adon vagy meg, a, meg az etiká hagyományból adóan, kicsit hozottanyabból dolgoztunk, abból a szempontból, hogy volt a K10, és ugye nem akartam azt, hogy sok kockával kelljen ö, dobálni, ö, hanem, hanem tényleg egy próbadobásnál ö, a régi etk ban egy darab 10 odolva dobtunk, az ott tulajdonoság 10 része alá, mindegy, és hogyha ugyanúgy dobtunk, akkor újra dobhattunk. 11-nél sose lehetett megdobni, csak újra dobálni, ameddig akarod, ha is vagy. De mindegy. De, de ugye, ugye volt egy derab kockám. És az volt a dologban, ugye hogy szerettem volna azt, hogy a randomitást azt csökkenteni, azt már kifejtettem, hogy miért. És amikor a randomitást csökkentem, de van egy tízadó kockám, akkor jött az a ötlet, ami akkoriban számomra jónak tűnt. meg a mai napig is osztam ezt a dolgot, hogy hát 40% eséllyel nem változik semmi, 30%-kal plusz 1, 20%-kal plusz 2, 10%-kal plusz 3. Ez egy Egyszerű piramis, ként most így rá. Egyébként, azért, hogy ez még könnyebb legyen, már gyártottunk házilag kockákat, amelyekben ott vannak a pontok. A hány pont annyi pluszt jelent, és akkor a nullás érték körül három darab pont van, jó kivehetően. Tehát gyakorlatilag a sima D10-e vagy K10-es működik maga a játék, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy egyébként nagyon gyorsan rá lehet érezni, amikor online játszunk, akkor mi is, O20, mi is ugyanahogy dobálgatunk, és akkor már pár alkalom után ezt látjuk, hogy melyik dobás pontosan mit jelent hogy a gyakorlatban hány módosított, de egyébként tehát otthon az asztalnál tök hangulatos tapasztalataink szerint így játszom, hogy rajta vannak a pontszám és egyből látod, eldobsz két kockát, amelyik a nagyobb, az azzal foglalkozó egy próbánál a másikkal nem, és megnézed, hány pötty van rajta, és annyit hozzáadsz az értékethez. Szóval, szóval annyira, annyira, nem, uh, annyira nem kell ezt... Uh, és én szerintem nem, nem érdemes annyira tudni mert olyan nagy bonyolultság a játék ezen részében szerintem, szerintem, szerintem uh, nincsen. De ha az van, hogy a azt alköszönjük, hogy hát egyedi kockát kell hozzá használni, akkor, akkor azt mondom, hogy igen, akkor egyedi kockát használj hozzá, és akkor tökéletesen jól fog működni, mert nem egy rendszer ami egyedi kockákkal dolgozik. De ha valaki otthon egy fekete fűztólal bepöttyözi a kockáját, az is teljesen működik. Tehát ezzel szerintem nincs olyan nagy Aztán szerintem, most Métajt meggyőztem ezzel, vagy nem, azt nem tudom. Szerintem az teljesen jó ez a bepöttyözött kockája, nekem eszembe jutott, aztán az egy kis nagyon pici hibája van, hogy mindenképp kér rá, rá szám, mert, mert vannak ezek a kis módosítók, ami viszont nem a, nem a pontokat, úgymond nem a pluszokat módosítja, hanem a kockának az értékét. Igen. Ezért, ezért azon egyet fordítani kell úgymond, hogyha te még neked van egy plusz egy dobás módosított, a hatosodat át kell nézni hetesre, hogy megnézd, hogy azon hány pont van, hogyha, Igen. hogyha ha ez nem menne fejből. Igen, az a, a, a ti verziótól, amiket játszottak, akkor még plusz kettőt adott a tulajdonság kerekítés, most már csak plusz egyet ad, de ebből a szempontból sokat nem szeretném, próbálunk, ahol csak lehet visszavenni ez ebből a dobás de ez ilyen, Ilyen, ilyen áldás, meg átokszerű dolgok, azok, azok jól működnek ezzel együtt, hogy gyakrabban tudod a maximot, tehát ugye amikor valaki valonnan szerez egy, vagy egy hát, bocsánat, egy adottságból szerez egy egy alvilági affinitást, és akkor lopakodás próbádó és van, aki hármasra már felvette a karaktert, ami viszonylag hamar meg le tudja tenni. És akkor, ha már egy dobásra csak hetes, onnantól kezdve az már tíznek számít, és az akkor már örül, Szinte már ugye 40%-kal dobálja a plusz hármakat, szóval ő tök jó, tök jól érzi maga a játékos. És, és egyből a plusz nullának az esélye, meg egyből lecsökken 10%-ra, mert ugye az de. meg eddig 40% volt, hogy plusz 30%-jön -ja hozzá. Tehát a matek az működik benne. Hát, a felhasznál meg szoknia, ezek szoknia kell a dolgot. Na, de én ezt mondom, tehát, hogy szokni kell, értem, csak mert mondtad, hogy a, ha problémáztak, hogy kevesebb a lehetőség arra a randomitásra, amit eddig, eddig számítottak, de pont az, hogy a tovások számával is meg lehetne venni ezt a randomitást, nem? Amúgy. De most lehet, de most mire gondolsz? Ez csak egy ja. A dobások számával randomitást meg lehet tevelni. Igen. De Bár... Neked nem sikerült megszokni. Ha jól értem. Nem, nem, nem. Egyáltalán nem is. Nem is vagyok benne biztos, hogy sokan meg fogják tudni szokni. De mindegy. Ez biztos. Majd megszoktam. Majd, majd megszokja. Na. No, Sokat ennek két két. Megszok? Visszatérve a... A módosításra. Hogyha ezt befejeztük ezt a témát természetesen, akkor befejeztük. A, ugye mi a 084-es verzióval játszottunk is, ez a 086-os. Szerinted ebben a verziószámváltozásban nem tudom, hogy ez egy vagy kettő verziószám. Tehát volt 85 is, igaz? A 85 az a fejlesztői verzió. Ja, az a fejlesztői. Az, az nem kerül ki a páraton. Aha. És szerinted melyik volt ezekből a legfontosabb választatás, aminek benne kellett, hogy legyen? Tehát neked mondjuk melyik a kedvenc, vagy te melyiket a legfontosabbnak? Hát a legnagyobb léptékű a, a méte által nem kedvelt stresszdobás, Aha. ugye az, az nagyon nagy hatással volt a, a rendszerre, és megmondom őszintén, hogy a szerves részévé is vált, úgyhogy az garantáltan marad benne, és a mágia részén is volt egy ilyen nagy változás, amíg, ami úgy nézett ki, hogy az öt aspektus értéknél volt egy olyan nagyon furcsa megközelítés, hogy a két legnagyobb érték szorzata plusz a három érték valódi értéke adta meg a manna pontot, és emiatt, amikor erősítettünk, akkor valamelyik aspektuson, akkor lehet, hogy más értéket kellett másra szóval nagyon bonyolultá tette a használatot, és ott volt uh, Tetra barátomnak egy uh, zseniális ötlete, és egy tök egyszerű kis táblázatba átültett, tűnk egy olyan mechanizmust, ami amit képes kihely, behelyettesíteni, és onnantól kezdve már ö, csak, csak összeadásokkal kell dolgozni, nem kell benne szorozni, mert az, ö, mert az egy tökön szúrással ért fel. Úgyhogy azt nem várhatjuk el a felhasználóktól manapság, hogy két egy számot összeszorozzanak, és, és utána még adjanak hozzá hármat, mert, vettem ez már tényleg, és, és, tehát az, az nagyon problémás volt, úgyhogy, úgyhogy ez kis táblázattal teljesen jól működik most már ez a, ez a cuccom, hm. hogy csak összeadások kellene. Ami változik, a plusz értéket hozzáadsz, és onnantól kezdve flottul megy, úgyhogy szerintem ezek voltak a, leg, a legjobb változtatások, meg a, meg a legnagyobb volumenőek szerintem, hogy most hirtelen kettő jutott eszembe, de biztos, hogy én a még jönne jó pár. Értem, értem. Ö... Valakinek valami kérdése a szabály vagy könyve, vagy újításra kapcsolatban, mert akkor szerintem léphetünk a következő témára, ami maga a rendszer készítés alapötlete, meg hogy mikor is kezdtétek el ezt csinálni, vagy, vagy megcsinálni? Valójában ez úgy volt, hogy a, az rfghu volt volt NoizeHC-nak egy, egy ilyen, hirdetett egy egy ilyen kihívást. Akkoriban, mm, akkoriban is terítéken volt az új mágus szabályként, és akkor ő csinálta egy ilyen harmadik TK, HTK nevű, ha jól a neve, egy ilyen projektet, amire be lehetett jelentkezni egy ilyen pályázatot. És ez volt talán 18-ban. Uh -huh. És akkor én is jelentkeztem erre. Ennek volt egy előzménye, hogy még jóval korábban az UTK-hoz, én azért úgymond akarjából csináltam egy ilyen iskolalkotó metódust, meg az ETK-s egész HGB-t, meg a PPL-t magammal átírtuk UTK-ra, és rengeteg visszajelzést, meg mit tudom én, mindent kaptunk akkoriban, hogy ez milyen klassznak, hogy tök jó, mert akkoriban, hogy az, az, az holdvágányra futott az a projekt különböző okokból, és akkor utána amikor elkezdte a DV fejleszteni a maga játékát, a MKK narratív volt akkor még, a, vagy lehet, hogy még akkor nem is volt narratív, amikor én bekerültem az első körös tesztelők közé, és akkor én ott megismerkedettem a játék működésével. Ott azt csak egy ilyen véleményt kértek, el lehetett mondani, annak a, a 6-7 embernek, aki, aki oda bekerült, és akkor utána volt egy kis csend, és akkor úgy annyira úgy nem éreztem magamnak azt a megközelítési módot, ami ott volt, és akkor úgy, úgy éppen akkoriban jött ez a, ez, a, ez, a, ez a pályázati lehetőség, amit azt a fórumon valaki felvetett, és akkor ezért én mozgódottam, ne akkor megpróbálom, volt egy oldalszám limit, mit tudom én nem elég a 20 oldal, vagy valami esmi és csak a koncepciót, hogy mindenki fektesse le, és aki beküldjen koncepciót, az szavazhat a szerinte a sorrendben állíthatja a többit, és akkor volt 11, néhány pályamű, ami bejött abban a, nem tudom, adtak rá egy-két hónapot, hogy ezt megcsinálja mindenki, és akkor akkoriban sok barátomnak, a társágon belül kikértem véleményét, meg a tanácsát, és akkor Valóban elköltettem azt a hibát, hogy valakinek megírtam, hogy na, ha megnyerem, akkor meg megcsináljuk, megcsinálom az egészet. Mm. És akkor véletlenül azt megnyertem, úgyhogy akkor kezdődött ez, a, ez az egész történet, amikor, ez, amikor ez 18 ba kijött, és akkor talán 19 karácsonyára jött ki a, a, a 0.8-as, az első olyan verzió, ami már TTK néven futott, meg ami meg amiből ez a, most a rendszer eddig kifejlődött. Hm. És akkor ezt az egészet, tehát ezt a rendszer, tehát hogy ahhoz képest, na, meg úgy próbálom kérdezni, hogy tehát volt ez a 2018-as verzió, amit erre a... 18-as. Na, bo bocsánat, na, a 2018-as verzió, amit erre a pályázatra tettél be is, ahhoz képest mennyit változott? Tehát, hogy mi, mi volt ott a mag, tehát mennyi, mennyire változott meg teljesen az egész. Tehát akkor a magja azt mondta, hogy azt írta át, azt fejlesztette tovább a magja, az ugyanez volt. Aha, az mi, a volt mi volt az ötlet maga? Tehát, hogy mi, mi, mi volt az elgondolásod egyébként akkor? Hát ugye az volt, hogy egy a HTK, tehát az azt jelenti, hogy a, a, valami a mágus alapére vagy az, ami, ami a mágus hangulatot adja. És ugye én az én fejemben a mágus hangot az az ETK és az etikának lefektettem, mit tudom én, egy ilyen négy-öt ilyen ismérvét, ami, ami szerintem, amitől mágus szerepjáték a mágus szerepjáték, uh -huh. e és azokat a dolgokat e meg akartam őrizni, hogy bebetonozzam, hogy van tíz tulajdonság, ami mondjuk valójában az etikában csak kilenc volt, de mindegy, az a tizedik az hozzácsapódott az évtizedek alatt, stb. stb. stb. a támadóérték, védőérték, tehát FP, meg ezek a dolgokat én így megneveztem, mint olyan dolgokat, amik az alapkövekhez tartoznak, ez nem szívesen nyúlok hozzá, és akkor az a köré próbáltam építeni akkor egy új rendszert, mert azt vallottam, meg most is azt vallom, hogy a mágusból csak akkor, tehát az csak úgy fogja, úgy fog tudni tovább öröklődni, vagy tovább lépni, hogyha nem szakít a, a, a, az alapokkal, hogy, hogy felismerhető lesz. Tehát amikor kinyitod a szabályokmélet, akkor úgyis, a mai velból a legtöbb ember, aki kinyitja a szabálykönyvet, látott már száz másik szabálykönyvet. De hogyha kinyitod a szabálykönyvet, és te, eti, ö, bocs, te Mágusra vagy kíváncsi, és ott látsz olyan dolgot, ami, ami még kapcsolódik a Mágushoz, amit te megismertél, vagy amiről tudsz, hogy létezett egykoron, most is létezik, de már nem lehet kapni, de mindegy, akkor, akkor azt fogom mondani, hogy ez nagyobb esély fogod azt mondani, hogy ez Mágus, meg hogy ez örökség. Hogy ez annak a folytatása, mint hogyha most kinyitsz valamit, és abban olyan dolgok vannak, ami, ami köszönő viszonyban sincsen azzal, amit te eddig mágus szerepjátéknek tartottál. Na igen, hogyha kinyitod, és ott vannak azok a kvasztok, amiket már láttál, ott vannak azok a tulajdonoságok, amiket ismersz, akkor Igen. utána már nehéz nem, nehéz nem azt érezni, ez egy mágus. Igen, igen, igen, igen. pontosan jól mondod. Hm. a ja, például, hogy a képzettségek csak úgy le vannak írva, aztán jó van, azt tudja, a karakter azt kész. Ez Eszest egyébként megire igaz? Az ETTK-ra. Az te... alap, alapfokkal mondjuk adott dolgokat megcsinálni. Igazából nem az. Nem. Nem, ez, ez, nem ez már nem az. nem az. Igen. Ez már kivett. De ugye azért van a próbadobás. É, igen. Beépítve. Mert ugye eddig nem volt. Tehát az, az valahogy Manosan már úgy, vagy nem tudom, de én úgy mondom, hogy, hogy igény lett az, hogy lehessen próbáld dobni különböző feladatokra. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ott van a lapom, és akkor megvan, hanem hogy tényleg valamit úgy te, mint játékos, hogy hozzátettél a történetben, ha csak azzal, hogy megfogtál egy vagy két kockát, és elejtetted őket, és akkor te már az helyről tettél. Persze a rendszer most is úgy megfogalmazva, hogy csak akkor dobassunk, hogyha tényleg olyan a szituáció, ahol ami nem garantált. Tehát, ugye, nyugodtan lehet adni a egy adott fokra is egy, egy, egy sikert. Főleg akkor, hogyha nincs olyan nagy tétje, tehát nem kell percenként ö, dobálni, mit tudom én, túléléspróbát, hogyha sétálsz az erdőbe, csak amikor, amikor van az adott helyzetben van ennek jelentőség, akkor kell dobatni. Tehát mindegyik képzettséghez, mivel hogy a normál körülmények között, akkor is plusz nulla jár hozzá. Tehát van egy bázisértéket a tulajdonságotból, a képzettségetből, ami egyfolytában ott van veled, ami adja a garantált tudást, ami a karakteredben van. Hmm. Akkor, hát akkor végül is átvett de lényeget tekintve végül is lehet úgy is nézni, hogy van, amihez abbi bizonyos fokon a tulajdonságoddal függően. Mm. Igen. De, de, de nem, a, nem, nem, nem a klasszikus. Hát nem, nem az etékás, ahol volt alapfok, fok, fok. Fok. Ugye, mert azért, mert hogy egyes verzióban még mások is dolgoztak itt, még szerintem én is, középfokat is a kettő fok közé, mert kevésnek érezte ez az árnyoltságot. De ezek sosem vanosod meg azért úgy igazából az etikás s berkeken belül szerintem, és azt éreztem problémának, hogy nincsen fejlődési perspektíva a karakterek előtt, mert az RTK-ban, hogyha hasonlíthatjuk a dolgokat, akkor ott, ott első szintre, első szintekre bármit ki tudtál húzni Mesterfokra. És onnantól kezdve a leírás alapján te voltál, az Isten császár abban a témában, mert te minden tudásra szertettél témára, amit abban lehetett. És, az egy, és akkor véget ért, érte? Tehát hiába akartál te lenni egy kimagaslóan jó nyomkereső, ez a koncepció, a karakter koncepciót, de, de az bárki más is lehetett, mert első szinten, most hasonló volt 27 kp a Mester Fog, az, az a legcsirább karakter is, simán a gazdálka, de bárki lehetett mesterfokos nyomolvasó. Próbált nem kellett különösebben rá, tehát semmi semmi, semmi, semmi kívás nem volt benne, és azért ö, raktuk ezt, tettem ezt így össze, meg azért ö, volt a kezdetektől az a koncepció, hogy tulajdonság értékekhez van kötve, hogy felvetted az adott fokokat, mert, ö, mert akkor így arra vagy kényszerítve, hogy fejlődjön a karaktered, a tulajdonság szintjén, és utána a képzettség, aztán megint a tulajdonságok, megint a képzettséggel léphetsz egyet, egyet följebb, és akkor fokozatosan lesz a fejlődésed a játék teljes idej alatt, úgy értem azt, hogy a 20. szintig, tehát úgy értem, hogy amíg, amíg játszol, tehát végig érezheted azt, hogy a karaktered fejlődik még egy adott témában, és mert semmit nem tudsz kimaxolni az alacsony szinteken, matematikailag. De a mínusz három mindig ott van. Hogy A stressdobás. Igen. De hát az csak a, a, a, a szerencsés az mindig kell. Én, én szeretem, ha a szerencsés Jézus benne van annak a dolgokban egyébként. Igen. Főleg, mert nincs ilyen szerencsénk soha. Igen. Igen. Igen. Na, na, viszont, amikor van, amikor van. akkor szét, a fő szétrobbantom. Igen, de ha csak a tulajdonságot nézed, ugye az ott ö, fokonként két pontot jelent, ami ugye ugyanaz a mérleg, mint ahogy említettem a stressdobásnál, az a mínusz 3. Tehát Plusz a is kell mellé vinned, és hát a baszt a tulajdonságot, amivel majd dobod a próbáidat. Mert tudom éve. növelni a tulajdonságomat amúgy Ö, Egy kalandozó 23-ig a szabályok értelmében. De már e emberi idő alatt, úgy melyik szintig kell eljutnom ahhoz, hogy ezt el tudjam érni egyáltalán? Bármint, hogy a 23-as tulajdonság értéket? Aha. Hát... A tizen... 7-8 környékén szerintem összelőhet. De az egy, nagyon egy csíkú lesz a karaktered. Nagyon egy dologra fog rámenni. Ugye, a, ahogy szoktam mondani, a, a, a, a hülyeségtől a morális szabály sem védhet meg senkit sem. Ha valaki egy síkú karaktert csinálnak, annyi támadási felületet ad magával szemem a játékok során, Most vagy, a mes, igen, hát vagy a mesélőnek, vagy a környezetének, hogy, hogy az úgysem fog jól első, de aki akar, az, az, az, az ki tudja pimpelni a egy adott képzettségre, vagy egy adott tulajdonságra, további nélkül. Én nem, nem tudom, hogy mennyire szabad korlátozni a, a, a, a játékosokat, hogy mennyire kell megvédeni őket. Ő ha, ha valaki szeretne ilyet játszani, hát én nem mondhatom meg neki, hogy ne játszik. Úgy, úgy, fogja játszani, nem? Most miért őszintén? Tehát most most meg, tehát szeretné szeretnéd kiözni egy Legendás, kétkes harcos karaktert, a legrövidebb időn belül, akkor leülsz, elkezdesz. Gondolkodni rajta, hogy mi az úton valamivel ki lehet hozni, aztán kihozod. Most mellesség nem tudsz senkivel sem beszélni. Nem tudsz. Az nem, az tudom, nem lesz jó harcértékeid, mert ugye. Hát, Nincsik az... Mi? Nem tudnak zártörni. Nem tudok beszélni, zártörni. De más -e, de úszni tud. De -e, a legmagasabb jegyetje fárad. De hozzáteszem, hogy az úszás, az milyen jól jöttem, ugye? Ugye? Igen. Igen. Ezt ez nem bajként mondtam, vagy érte, tehát, hogy csak érteztem. Hogy... Na mindegy, tehát a random faktor, az, az akkor sem fog téged levinni uh, noob szintre. Tehát amikor egy mesterfokokkori vagy, és a mesterfokodból van plusz nyolcad, meg a tulajdonságodból plusz nyolcad, ugye, mert kb. olyasmi kell ahhoz, hogy elértem este, mindegy, most, most mondtam egy számot, az 16. Most attól, meg dobsz egy stresszdobást dobást 3 hárommal, ami a legrosszabb lehetőséged, vagy nem végülis lehet dobni dupla egyet is, de mindegy, az, az még mindig csak 13 ra vissza is. Hogyha megnézed, a 13 az egy, az egy kiváló teljesítmény, egy alapfokú karaktertől valahogy kb. Hm. úgy kell belőni. Tehát amikor ő jót dobott. Úgyhogy nem fogsz, nem veszek nem, nem rakottam le a stresszdobásnál, st st én most már továbbmentem, tehát nem nem egyébként fog Nem e Na ezt ezt ezt nem, nem, akartam rakni a figyelzésemet, értem. Jól van, nem, nem azzal, van a, a stresszdobással nem az a bajom, hogy van, hanem, hanem hogy piramishoz kapcsolódik meg világos, meg sötét kockában. Pirum is, meg más. Illuminati, mindent látószám. Meg ez meg a más. <gül> Tehát akkor... van, csak fejénkorok. Ah, hogy ez szokott ezzel vicceskedni, már, azt mondja, és lehet, hogy most vannak ilyen frakciókra szakítottuk a TT-kat, hogy fejlesztjük, mert valaki azt mondja, hogy a 82-nyi, ott nem volt dobás. <gül> ez jó. Ez jó. Az igazatok van. Van. Már, egy, már egy hátszakadás <gül> van még, mielőtt még a vallás kinyilatkoztatott volna. De ez ez jó. Ez tetszik. Ez jó. Hát én... kérdezzek már valamit. Nekem... Úgy, mondj, mondj, nyugodtan mond. Nem, nem, csak ezt akartam biztosítani, hogy tehát nem, nem a magával stressz dobás koncepciójával van problémám, nem is az, hogy a képzettségek hogyan hagynak erre, hanem, hogy a dobásoknak ez a szétszilálása kicsit. Sötét, világos, magasabb, kicsi, magasabb alacsonyabb, aztán ebből számoljuk, aztán így, aztán ez, plusz valamennyi. Érted? Tehát, hogy Csók az egymásra épülés. Ez a baj. Mm, igen. De... Nagyon nehéz a döntés, amikor az ember ah között dönt, hogy egyszerűt vagy egyedit csinál. Mert szerintem a kettő az, az kidárja egymást. Mert ha valami egyszerű, akkor az valószínűleg nem lesz egyedi. És fordítva. Uh -huh. Tehát ez a két kocka egyébként ez kidőközben nem most, hanem már korábban fogozom bennem, hogy Sőt, ez a három kocka szerintem ez úgy tök jó analogizálna holdjaival. Van egy vörös hold, az lenne a rossz kocka, van, egy, van a kék hold, az lenne a jó kocka, meg van a fekete hold, ami meg... Ami ott, ami ami ott, né néha van, hogy harmadik kocka is van a sebzésdobásoknál, a, a májkus dolgoknál, meg néha az előfordul, hogy kell három darab kocka. Na mindegy, de, az, az, az egyek így szerintem tök hangulatosan működnének együtt, de ezt csak úgy megjegyzem, hogy egy ilyen kis érdekességet Mond már, valamit akartam mondani. Ja, egyébként kicsit kapcsolódik ehhez, mert szerint, szerintem ezek a doba, dobásfajták, meg ez a két kocka, ez, ez, ez valahol egyszerű, valahol meg, meg, meg valakinek nem lesz egyszerű, mint, mint az kiderült, de egyébként szerintem elegáns. Azt kell, hogy mondjam, mert tényleg egy-két-három d 10 dobásával egy csomó mindent le tudsz eredményt adni, ami, ami egyrésztről Tök jó, mert nem dobálsz annyit, másrésztről pedig lehet, hogy egy kicsit jobban meg kell nézni ezeket a kockákat, és utána kell számolni egy-két És kicsit ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy meg személyesebb is, hogy ahogy ezt így nézegettem én ezt a, a könyvet, azért olyan a matak az úgy egészen szépen kijön benne, meg elég sok maták van benne, azt azért egyik hozzá, nem? A legtöbb az egyébként meg, megbújjuk a háttérre, tehát mondjuk azt, hogy a, a kasztok kidolgozva ott, ahol mindenkinek ugyanannyi. Nem Tudom, milyen pontból, tapasztalati pont? Így, Sorspont, így, így, pont, igen, de jó. A... Sorspont, igen, igen, igen. Ugyanabban, ugyanannyi sorspontból gazdálkodik, és ez egy tök jó egyensúlyzat nyilván az, hogy Persze. ennyire sikerül, az attól is függ, hogy, hogy állítod be mondjuk a képzettségeknek az árát, ez, de ez, ez meg már egy könnyebben balanszolható dolog, úgymond. És hogy ez, ez a sokmatek, ez, ez a te, te műved, vagy, vagy ez a te érdemed, vagy inkább a tetráé, ha jól tudom, ő is, ő is ott dolgozik ezeken, vagy hát magán a szabályként, de sokat nem beszéltünk még róla, nem tudom, hogy ez, ha? ez, ez ha. Ő, ő, őt kell dicsérni mondjuk, ha, ha arra gondolok, hogy e, e, nem is tudom bármire a kapcsolatban, ezek, ezek, ezekkel kapcsolatban, vagy, vagy inkább ezeket a érdemeidő meg talán csak piromhangol, mire kell gondolni. Vagy őt kell átkozni. Erre. Nem, őt <laughs> tetrák nem <laughs> Hát, valójában úgy gondolom, hogy az, hogy matekos alapra vettem ennyire erősen a dolgot, mert azt tényleg, azt el kell ismerni, azt, azt, azt, azt, azt én erőltettem a kezetektől. És az is lehet, hogy csak olyan emberek vannak körülöttem, akik egyébként nem lázadnak ez ellen, szerencsére. Tehát onnan én, én maximális supportot kapok, de néha tetra. Például nem olyan rég. próbálgattuk, a, hogy lehetne körmentessé tenni a harcrendszert, mert ő kezetektől fogva voltak -e erről hogy legyen körmentes a harcrendszer. Ő, ő, ő egyikém matekban, otthon van én kevésbé, de. Volt tehát, egy olyan érzésem, hogy van egy, van egy jobb matekos a háttérben, csak azért kérdeztem. Igen. De, de, de széltörögtök magunkat, hogy mennyire használhatatlan az a amatikus az a, az a megközelítés, ami ott van, tehát a legendásra jól szórakoztunk azon a én, délutánon, amikor megnéztük, hogy hogy néz ki egy körmentes harc, tehát láthatunk még száz darab számlálót, ami mindig tekergetünk jobbra-balra, minden egyes szereplő, hogy éppen mit mondani, nál is, hol van, tehát ú, egy öngyilkosság lett volna az bevezetni. És az is egy ettörűsített matek volt, mondjuk én mondtam, hogy inkább egyszerűsítsünk elettem, mert az övéhez, ahhoz Szerintem valami másodfokú egyenletekkel dolgozott, nem tudom, mit csinált. Az valami nagyon bonyolult dolog volt, amit ő mutatott, ah, illetve leprogramozta, úgyhogy tehát a gép adta volna, Csak mondom, hogy ez egy azt a játék azt nem tudjuk megcsinálni. Csináljuk Még meg, meg ez az, az, az egy, egy kis, ilyen meleg az egésznek, hogy ez egy 01-es, és akkor nincsen végre leketegés, és akkor megcsináltuk. <hállt> <hállt> most ezt. Mi? Most én leketegni. Na most mi vagy? most ez az, igen, tehát, mert én meghallgattam a. a, a... Tudta, hogy ma beszélünk, és délöt meghallgattam, míg szétszedtem a karácsonyfát a, a be, az első véleménypodcast-eteket, uh -huh. amit csináltak más versőt, és nem tudom, sikra rögtétek magatokat azon, hogy leketjeg, és megmondom, a leketjeg, és nem, az, nem én találtam ki ezt a szót, de nekem nagyon tetszett az ez szó, mindig is, hogy leketjegés. Ö, ha nagyon kell, meg tudom mondani, hogy ki, mert egyik levelezés megvan, nem emlékszem majd ki, mert jó sok visszajelzés kapok, és valaki felvetette, ez, ez így leketjegés, és ő elnevezte így a levelezésünkbe, így hivatkozott rá, és mondtam, hogy ez tök jó az a kifejezés, az be is került a rendszerbe. Tehát nagyon sok mindent kapok így kintről, impulzusokat, meg ötleteket, amiket beépítünk. És, és szerintem a leketjegés, ez egy, egy nagyon jó kifejezés arra, ami ott történik a, a játékban. De nektek a leketjegés, az most akkoriban, én úgy vettem észre, hogy ez eléggé negatív dolog ne, volt. Nem, szerintem nem volt negatív. Csak, mémelt. Csak mémeltük, mémeltük, mémeltük, mert ne. De negatív dolog volt szerintem. Ö, igen, mert. mert... Ne, ne, ne, ne. Jó, ne, negatív dolog volt, de azért, mert ugye előtte nem találkoztunk még vele, és már magatok nevébe beszéltek, szerintem márka Vised már. Mert, mert találkoztunk, ilyen, és nem volt új, nektek volt új, és nektek nagyon nem tetszett. De én. hogy a rendszerrel. így Szerintem csak. A végén már, meg most is szerintem mémeljük egyébként. Tehát hogy azért volt szerintem borzasztó, vagy nem borzasztó, azért volt olyan fura élmény, mert hogy én úgy emlékszem, hogy már elég sokat ittunk akkor, mikor már leketyegtünk. És, és amíg voltunk már kébe, akkor se egy al alapból se, hogy mi történik, meg hogy hogy vannak a körök, ki jön, voltam-e már, most akkor én jövök el, te jössze, most akkor te miért voltál már háromszor, én meg kétszer, vagy ezt Meg miért nem támadhatok? Ja, még nem ketyegtem le. De, ne, tehát, de tehát az, az volt itt a lényeg egyébként, hogy hasonlóképpen mi is szétrögtük ezen szerintem magunkat. És én már, én, én, én már fel voltam baszva azon a kérdésen, amikor a Márk megkérdezte, hogy Ilinorbai ismerik-e Arelt. Na? De, igen. <gül> és oly, és erre az a leketyegés jött, hogy nem tudtam már senki ízben tartani. Igen, igen, el, igen, tehát ez... ez... Alapvetően mi az szerintem az... problémák nincs a leketyegéssel, ezt mi mémeljük de szerintem. Be... Csak együtt a szót szóval szóval be, már hogy mikor így valaki valamikor nagyon készen van, és akkor én már leketyegtem. Igen, tehát ez, ez, ez, ez nekünk szerintem amúgy problémák nincs vele, én úgy gondolom. Nekem akkor, nekem akkor mesélőként az volt a nagy problémám vele, hogy nem, te, nem, nem teljesen jól értettem, vagy jól értelmeztem, és azt láttam, hogyha itt nekem figyelembe kell venni, nem tudom, a négy, négy játékost, meg mellé nem tudom, 6, 8, 10, 12 nem játékos karakternek a leketiegését, meg hogy éppen hol tart, akkor így, akkor így inkább nem biztos, hogy ezzel a játékkal szeretnék játszani. Aztán kiderült, azért nem egészen úgy, úgy, úgy, működik, mint ahogy gondoltam, de még mindig elég nehézkesnek tartom, és azért tényleg egy nagyobb, ha már a meselenek, közelni kell egy 5 6 8 karaktert, az, az már munka, nem? De erre már, van az, igen. hogy írd fel, és rajzolj, és közben, tartsd részben, és hallgass meg őket, és... Ja, igen. meg beszélj közben, és akkor... Nálad... Én, igen, igen, igen, igen, igen, igen, é, igen. ez egy általános visszajelzés, a lekegyegés intézményével kapcsolatban hogy, hogy tényleg egy nehézkesét teszi a, a harci uh, levezénylést uh, jelen formájában. Úgyhogy ez, ez, ebben ezt teljesen jól látható, ebben egy pillanatig nem tudok uh, vitatkozni. Itt is az a szitáció, vagy az, az, a, az a kettőség működött, amikor ezt, uh, amikor ezt beépítettük, hogy. Van, ugye Két lehetőségünk van, vagy megpróbálunk szimulálni ezzel, és akkor ott ott, ott, ott, ott, ott, amit a játékos mond, hogy csinál, tudjuk, hogy ki hol van éppen, ki mit csinál, tehát akkor szimulálunk, mint egy táblás játéknál. Vagy a, vagy, a, vagy a másik végletünk az van, hogy nem foglalkozunk vele, úgymond narratívan megegyezünk, vagy ha nem, hát akkor használunk egy dobást. Egy dobást, és akkor, akkor miért kell minden harci körben dobni, akkor Akár a véglet az, hogy dobhatunk egyet is. Erre a dobunk egy dobást. Mindenki dobhatta egy dobást, aztán annak alapján majd a rendszer, vagy a mesélő, vagy valami eldöntő, hogy mi, mi jön ki. Tehát, hogy, hogy mennyire hagyjuk a játékosokat mikromenedzselni a karakteréket a küzdelem során. És én azt vettem észre egyébként, hogy a, a, a mágusos közösségekben az emberek szeretik mikromenedzselni a karaktereiket. Tehát, hogy, hogy ő, ők, ők úgy vannak vele, hogy szeretik azt mondani, hogy akkor most akkor így oda megyek, és így odaütök, és így ráborítom, és aztán így átugrom, és aztán így, nézzétek, így tartom oda a ugye És ők szerették úgy érezni, hogy ők úgy, úgy, úgy, úgy aktívan csinálják, és aktívan a karakteréket, És emiatt esett a választás arra, hogy akkor, akkor tényleg legyen egy olyan harcrendszer, ami, ami, ami egy kicsikét mikromanagyert, ami nem biztos, hogy előny, biztos, hogy nem divatos, vagy nem trendi manapság de próbálunk rajta javítani, úgyhogy úgy, itt jelentem be, hogy, hogy a leketjegés, mint olyan, az valószínűleg 88-ban nem fog továbbra is részt venni a harcrendszerben. A harcrendszer nem fog alapjában változni, de, de a leketjegést, megpróbáljuk egy kicsikét más, más irányban megközelíteni annak, annak a működését, ami a tesztek szerint, de ugye ez, ez, ez csak, ez csak szűk kör, a tesztek szerint egészen jól működik, és és, és, abban a, a, és próbálunk segíteni is a meső dolgát abban, hogy, hogy hogyan tudja a, a tucat elnyékákat, meg hasonlókat te, tevékenységét könnyebben kezelni. Szóval. A, Hmm. Most Tehát, A lekegéssel leke leke kapcsolatban ugye a legnagyobb hívás nekem az, hogy én láttam bele az üres. Az üres cselekedet. Tehát, Igen. Nincs. Értem, hogy lenne lehetőségem mikromanegsálni, de egyszerűen nem a jó döntés. Csinálni bármit. és, és, úgy és a... állunk és nézünk néha. Mikor itt lenne a sok lekegyegésnyi lehetőségünk, amúgy a vica lapja magában a szóban nagyon jól hangzik. Igen. A kinyebetűvel egy magyar szóban az már vicces, reket. De ez, hogy. Tehát egy harci irányú karakter, és ez, ó, nézem így, milyen megkötésekkel jár, hogy én kétszer támadjak egy körben. Ja, ezt, mert ez, ez mert tudod, akarom én ezt csinálni? A, aztán varázs használom meg, hát neki is pihenni kell, lekegyegésenként, vagy ah, jaj, akkor, ja de a másik karakterre is figyeljél, amúgy számod az ő köreit is, mert az is fontos. De most tényleg ebbe belegondolva amikor a kereskedővel harcoltunk, akkor sok is Nekem valahogy úgy maradtak, hogy voltak ilyen példák, mikor csak így, úgymond, bolyangolt úgy a karakterem, vagy várt, hogy akkor most. Igen, a... igen, Na, igen, igen. Mikor varázslatok következőnek, vagy, vagy most akkor menjek oda, és akkor késeljek? Hát valójában szeretnénk mindenkinek lehetőleg azonos, azonos minőségű reflektorként, biztos, reflektorként, biztosítani azon a bizonyos színpadon. Úgyhogy azért vannak ezek a megkötések, hogy varázslás, és akkor várunk, vagy támadunk, és akkor nagyon megfontjuk, hogy támadunk-e még egyet. Hogy mindenki nagyjából hasonló mennyiségű akciót, cselekedetet, vagy tevékenységet végezzen egy adott, egy adott körön igen, Csak pont azt éreztük, hogy egyik se. Tehát, hogy a, a végén az lesz, hogy senki nem csinál semmi Az nem igaz. Mindenki fog egyet támadni, és mindenki fog egyet kb. nem? És nem. még van három. Bármit van mi, három cselekedetünk. Ja, igen, igen, igen. igen Persze. Egy Igen. neki volt aztán. Ezt a szabálykönyv is kihaksolod az első percettől kezdve, hogy... Igen, hogy nem muszáj Nem muszáj mindenki. Nem muszáj. Nem, muszáj. nem, nem muszáj. Kell. De akkor most, hogy gondolkodhat, hogy baszki veled. Mert neki vannak se nekedetei. Nem van ott. Van mit. Van mit csinálni. Jaj, te rossz mesélők mellett játszott ez. Na, szoci hallod ezt. Na, így, így, saját, házam, így, így megtámadva, saját házamban... Így hát megtámadva a saját házamban... Sajnálok! Nem ne, ragadom ne, azt, ne, azt ne, hullat, hogy hogy a mond, mondtad, hogy adjunk, ne adjunk felületet a kalandmesternek. Ne? Hát, az a rendszer ad felületet a kalandmesternek, támadni a kalandmestereket. Hogy... Na, mindegy. Menjünk a következő verziót. Nem fog alapjában változni maga a harcrendszer, de mégis egy más megközelítéssel fog majd a, a, a harcok során, talán, talán egy kicsikét emésztetővé teszi a dolgokat, és megkönnyíti a, a a cselekvési sorrend követését, mert ugye ez, hogy most akkor mennyinél voltunk, 43-nál, van-e valaki 42 nincs 41-nél? Nincs, akkor 40-nél te. És akkor tudod, ez olyan, tehát, hogy lépegettünk ki visszafelé, nagyon sok számogatás volt benne. Tehát, meg, meg, meg nekem az, az. nekem ez olyan, mint, a, mint, mint maga a, a így az intézménye, hogy ez működik nekem, nekem, az ugyanezt, csak, csak még szoroz meg azzal, hogy még tízesenként még egyszer meg kell ezt csinálni körbe. szóval nekem már ez is egy kicsit mesélőként egy ilyen plusz, plusz nehézség, egy feladat, amit, amit, amit megvennék nélkül, hogy én megnézem azt, hogy éppen melyik számnál ilyen, tudod? Aha, persze, persze, persze. Tehát azért mondom, hogy éreztük, hogy valamit váltani kell, most próbálkozunk. Aztán, figyelj, te, vannak, még itt, vannak még itt verziók 1.0-ig, <gül> de le is tudjuk aprózni ezeket. Úgyhogy nincs ezzel gond, keressük, amíg nem találunk egy ami, uh -huh. ami úgy érezzük, hogy most már szekér vele. No, ö, beszéljünk a kalandunkról. Engem még nagyon érdekelne valami, nem, mert nem annyira volt szó. No, most. Ilyen kérdés felültünk, hogy volt-e valami rendszer, ami nagyon mennyit nekem. De most arra gondolok, nyilván a stomágos LTK, meg UTK, meg HTK, meg mindenek kívül. Tehát feltételezem hogy játszottál azért már más szerepjáték rendszerekkel, is, van-e valami, ami különösebben... Fatál! Jó, tetszett. Nem tetszett. El akartad kerülni valamit, vagy valamiből, vagy inkább nagyon jó volt, és szereted volna beépíteni? Nem, őszintén szólva én, én úgy gondoltam erre az egészről, hogy tényleg csak az említett ősi törvénykönyvekből táplálkozzak, amennyire lehet, és ettől függetlenül biztos vagyok benne, meg tudom is, hogy azért jó pár olyan visszajetés kaptam mindenféle segítőszándékú embertől, rajongótól, ami egy-egy ami rendszer felé egy, egy adott elemét a játéknak elviszi, vagy emlékeztethet rá, vagy van hasonló, és ezzel együtt, vagy ettől függetlenül is azt rendszeresen megkapom, főleg tetrától, tól hogy, hogy, hogy a Pathfinder 2, az nagyon hasonló ebből a szempontból, vagy abból a szempontból, szóval, hogy, és mi vagy ő is szervesen benne van ebbe a fejlesztéses dologba, úgyhogy el tudom képzelni, hogy, hogy végül is az egy olyan dolog, ami egy picikét, próbálgat minket terem terelgetni, uh -huh. mert hogy úgy gondolom, hogy az egy olyan rendszer, ami nagyjából azt próbálja elérni a maga környezetében, mint amit most a TTK-val próbálom meg elérni ebben a környezetben. Nem, nem pont a legújabb divatot követi, de, de, de, de mégis próbálja azt a koncepciót megvalósítani, hogy egy kicsikét olyan. Egy uh -huh. olyan olyan, olyan, olyan szabálynehéz. Ezt elismerjük, hogy el, a TTK az a skálát. Igen, a, a a az, az ugye a Dungeons dragons egy ilyen, ilyen heavy változata. An... Igen, egy, egy, egy... Fú, talán részletesebb. Nem, részhetesebb. nem jetszettem mert sokat, de olvasgattam. Ö, és több, több lehetőség, több opciót van a karakteralkotásnál. De hogy ugye, ugyanarra a rendszer épül nagyjából, amennyire én tudom, vagy nagyon-nagyon hasonló, csak sokkal több a, apró variálási lehetőséged van igen, én. Igen. És igen. akkor végül is, igen, akkor értem a párhuzamot, mert akkor má a mágus, mágus RTK-hoz képest a TTK is olyan hasonló próbál. Egy kiegyensúlyozottabb, meg variálhatóbb. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Kicsit customizálhatóbb, hogyha hmm. mondtad azt, hogy. De aztán hmm. majd meglátszik, hogy mi kifisül mi, mi ki belőle a végén, de, de hmm. ilyesmi lebeg a szemünk előtt, kárja. Meglepődtem van egyébként, hogyha most mondasz valamilyen szerepjátékot, mert nagyon nehezen tudtam volna felfedezni benne bármi mást is. Tehát a, a, a nyilvánvaló mágus, meg a persze van egy csomagy a dolog, ami minden má, vagy nagyon sok minden másik játékban is benne van, de az a mágusban is benne van. Tehát így nem tudtam volna kiemelni valami elemet, amire azt mondom, hogy na ez biztos, hogy a tudom is én egyik játékból vetted át. Nem, mert általában én szerkeztem a cuccot, én pakolom be a dolgokat, én szedem össze az infókat, úgyhogy maximum ötleteket kaphatok innen-onnan, de sokszor lehet, hogy nem is ismerek rá az adott ötletből arra, hogy az illető melyik játékból szedte azt, hogy neki hol volt szimpatikus. Te ezt csak légüres térben kapod meg, végül is az Sőt, gyakran megkapom azt, hogy ebben a játékban is így működik. Tényleg? Na pedig hidd azt jött. Soha nem is hallottam róla, de örülök neki, hogy Tehát biztos, hogy nem, nem fogunk majd mi itt a TTK lobogulat kitalálni, és világmegvált ötletekkel előállni, hanem valamit kitalálunk. Aztán az óhatatlanul hasonlít arra, mert nincs új nap alatt szerintem, manapság már, amikor Napjában jelenek meg tucat számra a különböző szerepjáték, akkor nehéz már valamit teljesen újat leakasztani a polcról. Bármit csinálsz, a véletlen véletlenszerűen is valamelyik olyan benne van. Ja, igen, a igen, igen, a igen. Hogyha a The Trove az két terabájtnyi adatot tartalmaz, ami csak szerepjáték, van, mindenki van már találva egyszer. Igen. <laughs> Legfeljebb más, más formákban máshol. Igen. Ja. Menjünk a kalandra? Azt de mehetünk, hmm. hogyha van, nincs senkinek semmilyen kérdése. Még egy kérdés. De ez csak itt tényleg furrandom. Hogy mi, mi most például ugye az én játatunkról Tventén, és hogy ha. nektek így hosszú távon vannak, így tervek, hogy szigorúan azért papíralapok akartok maradni, és akkor úgy alakítani a szabályokat, vagy majd így mondjuk foundry-ra felpakolgatni dolgokat, vagy így roll 20 írni hozzá, nem tudom, ilyen kis szkripteket, parancsokat, akármiket, hogy hogy, hogy, menj, hogy, hogy képzeljétek el a közönségeteket, hogy összeülnek az emberek mindig így az etk gondolva, és akkor azért valakinél kockával papíron játszanak, vagy ilyen online közösségek és meg a cílózva. Hát ugye, én, én úgy gondolom, hogy a, a TTK-nak olyannak kell lennie, lenni, ami, ami mindenféleképpen papíron teljes értékű játék képes lenni az attalnál. Tehát, hogy azzal, azzal nem azt szeretnék szakítani. Pont ma a Discord csatornákon vetette fel valaki, hogy hát lehetne, hogy a kari alkotó alkalmazás, vagy, vagy hogy hívják, az, hogy számolhatná ezt is, meg azt is, meg azt is mondom, mondom, persze, és akkor lassan mmorpg vé -vá válunk már, hogy már minden a helyettünk, neked csak attintani kell a, a, a dolgot, és akkor levonja a sérüléseket, rontja a páncélt, stb. stb. Szóval, hogy ezt ennyire, ennyire én nem hiszem, hogy el szeretnénk, meg az is lehet, hogy nem is, nem tudom, hogy tudjuk, akarni sem akarjuk, nem is hiszem, hogy tudjuk most, ez, ez, ez óriási uh, meló, meg, meg mi egymás egy ilyen összetett rendszert szerintem kiépíteni. Uh, a, a hát teamből én ehhez nem is értek igazából a programozáshoz, tehát öm... mert ugye amiket már meg, megcsináltatok, mert maga ez a karakteralkotó, a varázslattós, meg azért a varáztány, meg az ilyen kogyvasztós részek, azok is ugye, tök jók, hogy, hogy vannak is rengeteg szeret megkönnyítette az életünket, és hogy Igen. Hát, Végül, a, egy is lehetőség lehet, lehet, van Amúgy a karakteralkotásra kapcsolatban tehát ez lenne az alapkoncepció, hogy megmondja valaki, hogy hány sorspontból rakja össze egy karaktert? É, igen, vagy remélem, hogy erre van szükség. Tehát, tehát, hogy van egy pontkeret, és akkor azt többé-kevésbé szabadon szétozthatod, és akkor, hogy nő a szinted, a tapasztalat szinted, valójában egyre több SP-t fogsz kapni. Tehát, ugye úgy fogjuk a végén elérni igen. azt a áhított célt, hogy kiemelkedett járhordozó hősökké váljanak a karakterek, hogy mibe akarnak, hogy tényleg a vége felé ömöljön belülük már az SP, és akkor már aztán. Mert az errezd a hajam, többé-kevésbé, mert minden nem lehet kimaxolni é, akkor, sőt. Ez, ez csak az a sorspontos táblázat a karakteralkotása lején az olyan, hogy egy kicsit megszavart, hogy. Meg lehet körú fiatalember vagyok, aki most ébredett aztán van 150 sorspontja is. Akkor az, nem szintű kalandozó vagyok, de. Már van... Igen, a, ezt... Ez jó is, amúgy, mert Igen, van benne is jó, csak nehéz megmondani, hogy hol kezdem a karakter kicsit így, hogy csak elkezdem csinálni. Igen, mert, mert addig az előtörténetre van volna az a pontkéret, ami ott abban a táblázatban van. És ugye ezzel az a bajom, és ezt nagyon nehéz egyébként szinkronizálni, különösen a, a nagyon hosszú életű fajokkal, meg mi egymást, de most ebben nem akarok belemenni, hogy hogy, hogyha. Tehát valamiért az ETK-ban, emlékeim szerint, az, ez, ezek a 20 éves ifjú titánok voltak preferálva, mint, mint azok, a, azok a szereplői a világnak, akik, akik, akik, akik a, az alfa hímek a játszókázban. Ő már hogy ott volt már, mit tudom, 30 év környékén, vagy nem tudom mennyiben elkezdett csökkenni a tulajdonságot, kaptad a módosítókat, stb. Mm. stb. szóval onnantól kezdve már túl voltál for. zenétlen, és csúsztál szét. És valahogy lehet, hogy a regények egy bizonyos részében is, meg egyébként ahogy, ahogy felnőtt a generáció, és és is ugye túljók már a 4. en valahogy jöttek az, hogy igenis, szívesen játszoljuk egy tapasztalt veteránnal, aki így, meg így, meg így, meg így. És szeret Tudtam volna ezt logikusan felépíteni, ezért van az, hogy akinek, aki fiatalannak kreatíve kevés, aki idősebben a kreatíve sok szabad sorpontja van az elején. És amikor egy mesélő meghirdet egy kampányt, és úgy dönt, hogy ő első szintről szeretne egy, egy ilyetútjátékot végig tolni, az egy kampánysozaton keresztül, akkor ő majd eldönti, hogy, hogy hova lövi be ezt a kezdőidőpontot. Igen, és és akkor a... jobban segíti az előtörténet kifejtését. Az, hogyha több pontod van, vagy ha egy idős karaktered van, akkor az jobban, jobban szállízz olyankor, hogy nem annyival kezded, mint egy 18 éves te, aki, mit tudom én, a 35 éves korival jössz. Ja, ja, de ez RTK-nak nagyon... Én, nem, sok, én elég sok ö, rendszert átolvastam, és ez a kor határos tulajdonságos... Nagyon ritkán jön elő, nem? Tehát az RTK-nak volt fassága, csak... Azt mondom, a TTK ezt így feloldja, csak belerak egy csavart ezzel a sorspontos plusz számok, ne, negatív számok, úgy nincsenek negatív számok, csak plusz számok vannak, és még egy, még egy külön szám halmaz, hogy mikor lett kalandozó, de amúgy én csak csinálni akarok egy karaktert. Hm. A, a, akkor is foglalkozott táblázattal, mert ott van egy szokásos. A szokásos, és akkor az adja 48 SP-t, amit aztán szétszór ahogy akarsz. Szokásos. Szokásos ébredés, az ugyan meg meghatázva, de abban is benne van az, hogy nem feltétlenül kell, hogy a korod ez legyen, de ez a minimum kor, ami kell hozzá. Tehát öregebb lehetsz nála, ha szeretnél. Azt senki nem tiltja meg neked, hogy a karaktered alapestában lusta, nem foglalkozik a dolgaiban. És Tehát az már több sorspont, és akkor már én előnybe vagyok, mert egy öreg ember vagyok, aki később nem, éve, de nem. nem... Nem, nem, pont ezt mondom, hogy, hogy, hogy mondhatod azt, hogy te neked is elég a 48 sorspont, amit egy 23 éves kap, de te 30 éves karotet szeretné indítani, és azt mondod róla, hogy egyébként meg egy 10 évig részegeskedő kocsis volt, aki soha nem csinált semmit, és nem fejlődött, és nem foglalkozott magával. Ugye az, az, az elméti maximum, ami ott van kifejtve pontkeretben, tehát annál lehetsz öregebb, hogy akarsz, ha azt mondod, hogy nem kéred érte a izét, akkor, akkor te nem kérted, elszórakoztad az SP-idet. Ez hangulatos, nem fogsz olyan sokat ö, veszíteni, ugye, abból a, abból a részből, mert a, az életkorhoz képest körülbelül háromszor annyi pont ö, jön majd bele a karakteredbe a szintlépésekkel. Tehát, hogy nem, nem, lesz, ez, nem lesz ez olyan, a maximum. A, a, én csak azt mondom, hogy nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy egy első szintű karakter ennyi sorsponton rendelkezik. De. Kész. És a, a, a, a, le van szarva, hogy mennyi a kor, mennyi a izé, mikor lett, mikor lett kalandozó. A többi, azt majd te megmondod, mert azt csinálsz, amit akarsz. Ez is egy megközelítése. És semmi nem tiltja, mert valójában csak egy értéket kell eldönteni a mesélőnek a játékkal. Ha valaki így akar játszani, így is tud játszani, mert, mert semmi nem tiltja. Csak. Tehát magasabb sorsponttal rendelkező első szintű karakter is van, és alacsonyabb sorsponttal rendelkező első szintű karakter is van. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát hogy. Ez így igaz. Inkább sorspontnál lenne itt meghatározva az eleje, mint ahogy, most, ahogy mi összeraktuk a karaktereket, ami tök jó! Mert... Akkor nem kell agyalni ezen. Hát de, de figyelj, ezt ez lehet, hogy ez így van. Azt mondja, elkezdtek játszani X, Y, ah, és akkor a mesér azt mondja, hogy hát ennyi sorspontokat, úgy azt csináljátok, amit akartok. Persze, persze. Ah, jaj, ez, jaj. Így, ez így működik. De ezt a javaslatot nyugodtan meg lehet fogalmazni, ha. Ah, jaj, igen, ez, ja. Ja, ez, igen, igen ez, ez jó. Ez, ez teljesen egyetértek. Hát, valójában ugye ez még egy teszt... Tehát ez, erre mindenkit arra ezt ez úgy kezel, mint tesztanyag. Azt jelenti, hogy próbálunk mindent, beletenni, amit jó, hogyha tud a felhasználó, hogy ez hogy is működik, hogy kíváncsi rá, hogy tudjon érdemben javaslatokkal, vagy, vagy, vagy, vagy é, é, tudja helyén kezelni dolgokat, hogy mi miért van úgy, eh, ahogy van. És eh, tényleg eh, az is benne van, hogy az említett táblázat, az, az, az ki is kerülhet egy, egy, egy, egy végső verzióból. Mert ugye mi tudjuk, hogy ez így van, meg ha akarjuk, akkor később bekerülhet, vagy lehet kiegészítőnek a része De szerettük volna hogy így lássa mindenki kompletten, hogy az hogy néz ki jelen pillanatban a kor, az életkor összefüggés. De hát hogy ehhez már kell az az online felület, ahol számoljuk, de amúgy meg... Nem, mert egy papírnál is ugyanúgy meg tudod alkotni, most ez nem számít ebből a szempontból, érted? Papírnál is, amikor leülsz... Na, nem... Jaj, nem, nem, nem ez, hanem, hogy maga... Ja, hogy korra... De, éve, oh, tehát, hogy igen, tehát fordja. igen. igen, igen. Hát igen. Úgy volt, amikor Tetra megcsinált azt a karattalkotót, hogy hát lehetne úgy is, hogy csak a kor kategóriákkal lehetne lépegetni benne, amíg benne vannak a szabálykönyvben, de valójában, valójában az évek le van a bontva SP-re, tehát ott is lehet működni, akkor már tekerjük így annyira nem nagy kaland. É, é. Meg, ha a realisztikus irányába megyünk, vannak 50 éves szuperatléták is, meg vannak 20 éves krumplik. Tehát most ez olyan, hogy ez van, tehát lényegtelen. Meg különleges embereket játszanak az emberek, na ez van. De ne, ezen nincs bajom, csak A mint ötlet. Igen. Jó. Jé. Meg fogom ezt nézni, ezt fel is írtam már közben ide. De, de mehetünk tovább mondjuk kalandról. Most a megfogalmazás ezen a téren. Menjünk akkor tovább a kalandra. Uh, igazából azt hiszem, most megnéztem 7 darab kalanduk van, tehát 7 darab epizódból áll, és szerintem ez bőven több, mint 24 óra. Uh, én úgy sejtem, hogy te nem sejtettél 24 óra, nem, nem sejtettél 7 külön epizódra. Igaz, Hulna? Olyannyira nem. Hogy, hogy Tetra végig röhögött rajtam, hogy te még mindig meséled? Még mindig meséled? Mondom, ne aggódj utolsó alkalom, és a harmadiknál jártunk kábig. <gül> és még mindig. Na, mert ugye ez ez úgy volt, hogy ezt a storyt. Euh, volt itt euh, egy alkotók tábor, a közemballakom, euh, akik euh, meghirdettek egy. Ez egy független tőlünk is, független tábor, egy-két tagot ismerünk benne, de. Nem, nem volt a erős csatornánk, vagy ilyesmi, akik megkérdettek egy olyan lehetőséget, hogy mesélői verseny. Hát, mi meg úgy, gondoltuk, úgy gondoltam, hogy felvetem tettelenek, hogy elmegyünk megyünk-e ketten versenyezni, csinálunk TTK-kat, és akkor legalább ugye kellemes tasznossal mesélünk egy jót, és közben egy kicsit indikálunk, hogy az embereknek hogy jön be maga a rendszer meg megkérdezte ugye a szervezőket is, hogy lehet-e saját játék, de úgy is volt a kiírás, hogy akármilyen rendszerben lehet jönni, akár saját rendszerbe is, ugye akkor ez megfelelte a, a kívánomaknak, és akkor adtak talán egy, egy vezény szót a modóhoz, hogy kezdetek. Ez, ez, ennek, ehhez kapcsolódó modult kell írni. <kül> és akkor leültünk Tetrával, majd a gép és ott Hát a kalandzó.hu-n így, így projektként a TTK fejlesztés között csináltunk egy ilyen kalandalkotó ö, rutint, egy ilyen alkalmazásszerűséget, ugye ez nem, az nem a TTK-n fut, hanem a kanzóknál. és akkor azt meg egy-két indító ötletet együtt elkezdtünk kattingatni, és akkor így, így, így kitaláltunk egy, egy történetet, amit ami, ami ti, ti is lejátszottak, és akkor azt vittük erre, erre a erre bizonyos alkalomra. Ö, és ott játszok, és ugye ott, ott az volt a limit, hogy fix karakterekkel mentünk, tehát a ki a tetadohoztak és akkor ő 8 óra volt hagyva arra, hogy az emberek az, ind, az indók levessék a saját. Most nem volt olyan nagy tömeg, a, akik mesélő versenyen jelentkeztek, tehát mondhatni meg sokszoroztuk részvőt létszámát. És én már ott kaptam egy büntető pontot, mert én nyúltam legalább egy órával a mesélésemen, úgyhogy tetra időben befejezte, meg a másik induló is. És akkor ott volt rá 68 óra, és én úgy gondoltam, amikor nektek meséltem, hogy hát mondom, hát jó mondjuk nem fogok annyira sietni, de mondom, egy olyan, olyan két-három játék alkalom alatt azért le, le fogom tudni ezt így nektek mesélni. És ebből lett hét, amit én összeadtam, 25 óra fölött van egy picivel. A mocsára, a mocsára hibás. Igen, nem, igen, a mocsár. Nem, nem tudom, mi a hibás, de te már röhögött rajta, hogy nem igaz. Te ott se tudtad befejezni egy órát rá, meg tétfogásra egy napot rá, tiszál. De valahogy úgy voltam vele, hogy hát most megértem nektek, hogy meséljek egy jót. És nem azon lesz a lényeg, hogy TT-kázunk, hogy a rendszert nézegessük, mert nem biztos, hogy az elviszi az emberek inger küszöbbiét, hogy most rendszer azt használom, hogy inkább csak próbáljuk és szabadon játszunk egyet, és azért is nem erőltettem, hogy nagyon-nagyon pörögjünk, meg húzunk, de azért partnernek voltatok abban, hogy ezt el tudjam nyújtani. Hát a pa, mi mindig é, jó, van, Igen. Hát Szöcsi hány mondtuk, hogy utolsó kaland? Ja, hát igen. E fél éven keresztül? De az, hogy a Szöcsi hibája Nem játszhatunk, meg nem játszhatunk hónapokon keresztül, az is benne van. Igen, de hát tudjátok, hogy minden játékalkalom vége mondták, hogy szerintem most már, most már egy alkalom is befejezzük. <gül> És ezt mondogattam a másik játékokkal uh -huh. szerintem. Hát kalombolni kell, no. <gül> Ó. De egyébként szerintem olyan szempontból a, a, a, a rendszertesztelés miatt sem baj, mert legalább látod, mi azon nagyon sokat jön elő, mondjuk, ha egy ilyen Típusú csapattal játszol, hogy mi, mi az, ami kevesebbet. Mi az, ami esetleg hangsúlyosabb, vagy nagyobb hangsúlyt kell fel, ö, kell rátenni, hogy primán működjön, meg mi az, ami mondjuk talán kicsit hátsó sorozat prioritásban. Igen. De persze alapvetően... minden csapat meg más, szóval, nem tudom. Igen, alapvetően szerintem mi is, mi meg úgy álltunk kicsit neki, hogy oké, játszunk is, meg, meg jól játék, meg első, viszont akkor teszteljük is a szabálykönyvet. Tehát szerintem azt mondtuk neked is, hogy amit kiszeretnél próbálni, vagy amit szerinted tesztrel is a szorul, azt, azt nyugodtan. Szóval, még, még hát. így is álltunk neki. Az is, meg, na, tehát limitált időközönként voltunk Elérjük. Igen, igen. Meg volt darabosodva az egész. Hogy is tartottunk? Meg amikor kicsit belekerültünk a flowba, akkor utána a szünet, utána egy hétig nem játszottunk, két hétig, három hétig aztán néha ja. Igen, de egyhuzamban a gép előtt játszani, én nem, vagy mesén nem is tudok sokat, de ezt úgy veszem, ezt, hogy egy játékos, egy nagyon spírják a négy plusz órás játék uh -huh. alkat már ez a gép előtte. Elmény az embernek a figyelme, mennem már enni, valami dolga van, itt tudom én is, már nem tud annyira fókuszálni. Az első, mit tudom én, két-három óra az még, aminek szerintem fókuszál tud lenni egy gép melletti játéknál, de onnantól kezdve már ez egyre, egyre nehezebb szerintem. Uh -huh. Nem tudom, ti hogy vettök fel, hogy szoktatok-e mm. ilyen 6-8 órás játékokat csinálni. Hát amúgy úgy szoktunk, de, de inkább, inkább négy-öt szoktunk, és egyébként érdekes, mert tényleg más mondjuk az embernek a bírása, hogyha ezt így élve csinálja. Hát nem nincs, erőt, akkor Ekkor rá szarászányasz, hogy megy, és akkor jó. Akkor csináljuk. Az egész napját felszólítja, nem, nem tudom, mit, mi hogy csináltunk este héttől mondjuk. Tehát az nyilván más tett az ember. Munka után este héttől 11-ig, mint egy szombat délután 2 ig Abú is biztos vagyok, hogy nem lett volna annyi játékóra, hogyha asztalnál játsszuk ugyanezt. Igen, biztos az az, igen, az lehet. Mert ha a kérdőn van. ránézek, azt nem kell mondani akkor. Ha csak a ránézek valaki. <gül> Mindegy. A kérdőn ráfordulok. Jó, és akkor hányszor? Kétszer végül ezt a kalandot? Vagy többször már? Ö, nem, én meséltem, ugye nektek, meg előtte azon, azon a bizonyos versenyen. Meg tette, elmesélte el le, akkor egyszerűen nem tudom, hogy ő azóta mesélte el valakinek arról, nem hallottam, hogy mesélte volna. Ja, úgyhogy ennyiszer futott le ez a, ez a kaland nagyjából. És végül is mi ez a a témához, a kezdetekhez, Más, hogy csak Hát, rígok, Nem figyeltél. Hát ugye... <síns> Remélted, <hogy> eltél? <síns> Jó, akkor én... mondd el, <síns> Hú, ó, ó, ó, ott. Nem ó, ó, ó, ó, ó, a a a a pitás új ó, ó, ó, a ó, ó, ó, igen, ó, ó, igen. Hogy ó, ó, ó, az ó, ó, ó, ó, ó, a ó, ó, ó, ó, ez, ez szerintem jól sikerült, nem? Én is Aha. úgy gondolom. Volt valami, tehát a játékunk során volt valami jó pillanat, amit így megígyeztél, hogy ez, ez így, így jól sikerült, vagy nem úgy oldottuk meg, mint ahogy a, mondjuk az előző társaság megoldotta, vagy hasonló dolgok. A másik társaságnál valami, amit ők jól csináltak. Vagy igen, igen. Köszönöm, nálunk nálunk sokkal rosszabb hogy, Mondjuk nem visszafele kellett volna menni, mint mi például. Igen. Valójában ott, ott tényleg időzavarban voltam a tehát ők nem is mentek le a kazamatába, a kazamat jött fel hozzájuk. Oh. Mert ugye az idő miatt nem akartam már annyi, annyi, annyi, annyi gyakást, meg annyi felfedezést belemesélni, hogy, hogy haladjunk a dolgokkal, mert ez elviszi, elviszi a értékes fél órákat egy-egy ilyen feltérképezése, egy ilyen kazamatában, stb. többi. Úgyhogy, hát hogy ott kidolgozott karakterek voltak eleve, és a fókusz nem is annyira egyébként a furcsa módon, nem is a játékosokon volt, hanem a mesélőkön, mert ugye a játékosok is pontozták a mesélőket, szóval ez egy kicsit yeah. helyzet volt ebből a szempontból. É. Mit tudom én. Ott, ott, volt, ott volt ugye, mi tettünk bele tűzvarázslókarat, tehát úgyhogy az teljesen vicces volt ez a, ez a záró rész, hogy a, a tűzvarázsló lőtte őket, meg ők is visszatüzeltek, szólszörös hát szószor, tehát az, az úgy rakult. De valahogy Valahogy nagyon emlékezetes irány, én nem nagyon tudok így most így felemlegetni a, abból az első játékalkalomból, úgy hiszem, ami most így most nagyon hirtelen belül. Hát, ha nem hallgatják, akkor a játékosaim ezt most nem fogják a fejemet venni emiatt. Hogy bezzeg, az milyen jó volt, amikor XY. Te megint, ja, igen, nagyon jó. Nem, nem ugrik be, de azért van, öreg vagyok már, és nem emlékszem a dolgokra. De tényleg így, egyébként. Öreg vagyok már. Na, és akkor mi elevenítsük hogy mik voltak a legjobb pillanatok? Na, erre kíváncsi eszek. A legjobb szerintem, amikor nekem az múlt, hogy veszemeljített, elmentünk a vásárra, és a végére, vagy nem is tudom, találkoztunk ott valakitektől kérdés, kettünk, vettünk tőle tojást, <gül> végül, és aztán utána azt a tojást azt leadtunk borvalóként a kocsmában. <gül> és mond, mondtam meg, nekik, a, hogy ez a, nagyon jó tojás, vagy nagyon minőségi a, tojás, vagy valami de. ilyesmi megoldással... De. A legjobb jelent az, az egy darab macska volt, amit úgy... Ja, igen. Három, ja, igen, igen. <gül> és akkor családkozom, hogy 25 óra lett az egész kap. <gül> az, az, az nekem is. Mondom, ne legyen már egy hangú, ez a mai játék alkalom. Mondom, van ott egy olyan furcsa gyikorgóhajtó, ami becsukódik. Hát, hihetetlen hogy abból egy ilyen, ilyen 30 perces, vagy nem tudom mennyi idő se tapott generált. Volt az, <gül> több, volt az egy óra szerint. Az a Márká, baj, mint... hogy rettegünk, hogy rettegünk. <gül> játékosok vagyunk. Sokszor eljátszottam el már velük, mert ez tényleg az én hibám, hogy olyan volt, mintha nem történne semmi, de és mégis történt volna, és egyébként rászoktattam Hát Nem, elbrég... nem tekezted. de ezt nem te Tudom, én Zalán nem? is, bátyád is. Nem, nem, nem, nem ő? Jó, még csak ha ő lenne. Sok más, sok mindenki más. Hát meg az Zé volt a... nem tudom, sztrókom van, nem tudom, ti vagytok. Nem jut a... Nekem tetszett hogy a kazamata is, vagy hogy nekem úgy, úgy balanzolt volt, hogy így pont megfelelő seménység volt benne minden, hogy akkor volt csapda is, volt akkor a végén kapkodás szívás, volt akkor monster, amit lehetett tölni. Rejtély titkos szoba hasonló. Mondjuk én nem értettem, hogy akkor, hogy azok az arom mi volt, meg mi volt az a kígyócsaj, de, de nem is feltétlenül kell mindig. <gül> minden tudni igen. Nyilvén. Nekem ez egy kicsit a kritikám is, hogy igazából én csak akkor éreztem azt, hogy most mágussal játszunk, amikor körülbelül Szelmó a neve felmerült. Ha? Addig Ilyen. igazából nagyjából bár, bármelyik világban is lehettünk volna. Jó, jó, ezt aláírom, hogy valóban nem voltak olyan nagyon meghatározó inevi elemek a sztoriban. A környezet volt az de azt teljesen jó mondott, hogy bármi hasonló koncepció birodalomban el lehet ezt, ezt a sztorit sütni. Így, ja. Hát ez mondjuk azért elég sok kalandóra szerintem igaz lehet. Nagyon hát. kis egressi, mindent át, át lehet látni másul. Bár, bármi lehet, bármi is, bármikor. De ja, mert mert minden Skiffy kaland a végén, az Star Wars kaland. Vagy, vagy ja, és amúgy minden Shakespeare. Igen. igen, igen. Végén minden Shakespeare. De. de most tényleg de egy kazamata is lehet egy, egy, egy mélyvűrben sodródó vírhajó is. Ja. Egészen... Jó, de nem az volt. Nem az volt, tényleg nem az volt. Ha, ha, nem, az, ez ha. egy más volt. Ha. Ja, jó, ja, de épp ez az, hogy nem éreztem azt, hogy. Igen, már igen, igen, igen. Nem, ez itt most igen, igen, igen. Hmm. Mármint, hogy mikor nem érezted, vagy mikor érezted? A, a, tehát amikor számú atya neve felmerült is, hogy, be, tehát, hogy a, az ő, ő, az ő neve alapján kellett volna kinyitnunk azt a sírhelyet igazából. Ja, az hát, ez nem pont szem körülbelül, szem ami szem így szem inev. Azt mondom, oké, okay. jó, most már értem, de mm -hmm. addig mm -hmm, mm -hmm. bármilyen. Bár el... Na, tehát megy, univerzális modlokat tudunk generálni. <síthat> <fél>. <síthat> Na, igen, a, ja, azt sem a miért kellett, esetleg Hát, hogy jó messzire nem ismertem. Jó messzire menjünk, igen. De. de mondjuk egyébként az amúgy is egy nehéz, nehéz kérdés, hogy mi a, mi a mágus hangulat, vagy kinek, kinek, kinek ja. mit jelent ad egy mágus. Igen, igen, igen, ez nem, nem. könnyű. De a a... világ az annyira nem, szerintem annyira hmm. problémás. De alapból ugye, a, tehát a törvénykönyvben sincs annyira nagy világ leírás, viszont valamúgy se tudtuk volna, hogy most hol lennék körülbelül. De, de, de, de, de a törvénykönyvnek nem is az a? a nem, nem, nem, nem. Nem, azt, ezt, azt beszéltük már többször is, hogy... Notóriusan kerüljük, hogy, hogy azzal foglalkozunk, mert az inkább ellenségeskedés szül, meg mi egymást. Mm. Ja. ha most valaki elmondja, hogy az én világomban ez nincsen, így ki kinyilatkoztatja, akkor, akkor a, a, a, a, a rajongók, mit tudom, meghatározott százaléka, akkor oké, nálunk van, akkor nekünk ez már akkor nem jön be. Tehát ez nem, ja. ez nem, sannos, sannos vagy szerencsére, de ezt nem lehet, még nem is érdemes, nem keze foglalkozni, mindenki játszol, olyan... I neven, olyan mágus vilában, amiért? Mi is összevesztünk a izé on az utolsó alkalmakkal, hogy az, lehet a varázsolni, nem lehet varázsolni meg... Ja, igen. Azon veszünk össze, hogy ti egyáltalán nem mágusosztatok, és nem is olvastatok előtte többi. Dehogy nem, nem, olvastam. Direkt erre felkészülésként elkezdtem izé az, Garmakor vérét, meg Garmakor címerét. És Aha! is. volt. igen. Ez például. A Mondjuk a napikázás, dombikátorás... mindegy, igen. A dolgokollás a... jó környezet volt ehhez a játékhoz, szerintem. Tehát a, és a Don, meg, meg a Donvig hit. Tehát nekem valahogy úgy, az, az valahogy egy kicsit olyan zártá tette a közösséget, amit meg kell ismerni, ami, ami ugyanúgy jelent akadályt, mint, mint, mint, mint biztos hátteret, abból már hogy, már, hogy kinek, meg merre, meg, merre De nem tudom, például nekem mondjuk a, még az elején volt az a, az a, a Pentára emlékeztek talán rá a, a, a számvevő pap, vagy mi? Ja, volt, igen, amit? igen, igen. Az, igen, az, az, az, a, az a testvér, aki, akivel lehetett beszélni, tehát amikor ott, mm -hmm. a, ott a gyógyítóházban, Akit, akit Volt. megzsoroltunk, ugye? Akit ugye? Becsics, négyet nekem az tökéletes tetszett a ott a szerzetesek, mindenki nagy nyugodtan eszi a kássáját, ti meg ott karvatett kézei, várjátok, hogy végezzen. És akkor az egyik a fülébe egyik a másiknak, akkor mindannyian a fegyveretekhez kaptatok, hogy úristen, mit mondott nekik, vigyázzatok, az vannak a szerzetesek. Tehát nekem az, az, az, az, az, az tetszett annak a helynek a hangulata, úgyhogy mm -hmm. ott... Ide, idegen emberek voltunk egy idegen helyen. Hát furcsa ez a. Igen túl rossz szemű, idegenek. Ja. Az az jó volt. Hm. Nekem úgy egy zékkalandban egy nagy saját az abszolút a mocsár maradt még, mert hogy majd majdnem elvesztettük. Igen, igen, igen, a, igen. Valami törnyetek által. Hát, hát mert azt az nem család. is tudom, hogy hogyan jött. Volt a valami rombok és az, az megmaradt, egy. és bebeszéltük magunknak, hogy ha rombok, a, az, Azt keressük, hát miért azt igen, keresnénk? Azt és a miért mesélne róla, hogyha nincs a semmi? Igen. De a hangulatkeltő minek, meg ilyes, hogy ősi romok, meg ilyes, hogy ja, ja. meg kell nézni. A már az a kutya sem hiába van ott. Igen, igen. igen érted, érted, hasonló koncepció. Érde. Ja, meg amikor a rikancsot kerestétek ott a faluban lesz. Ja, lesz, igen. A tojásos, a tojásos borravagos igen. Igen. Település. Tehát az is, uh, már ott már... Már, már izzadtam, mondom, hogy nem igaz, mondom, most már a Rikancsot is keresik. Tehát, nem, nem. Tehát, hogy úgy vettem vele egyébként, hogy uh, volt az lett, amikor az árnyék széken tanáricsinek hozott az, az üzenetet, a valaki csoda, hogy hova I, kell menni. Igen, uh, igen. Na, az volt az, az, az, az, az, azóta volt rikancs, Azóta rikancs. Ha. Mert a rikkansok az a feladata, hogy, hogy titokban adjon egy üzenetet. Ő azért újkált egész nap előletek, <gül> egész nap átad, hogy ti meg egész nap kerestétek. Tehát azért sehogy nem lehetett volna megtalálni az azért, várt. Ha. Ha. Micsit, ott várt a Budi sarkába, hogy végre elmutassuk az üzenetét. Amikor a végre vissza felértenek, vissza sem fogottak írni. Bezár a bazár, az ők meg, meg, meg, meg se is hogy ki a poszom vagy te amúgy. Tehát, Ez az, én én én... Jó, az nagyon eredeti volt. <gül> Én, nekem az egyik Én... kedvencem az volt, hogy mennyire használhatóan volt, vagy, amúgy meg általában nem használhatóan a karakterem, amúgy. Mindig a karakterem. Temm, hogy is mindig, ne. Most, most az volt, most, most alá le... hogy az volt. Most a köpőcsőve használható volt. Na, akkor Jön meghasználható de. volt a karakterem, csak matt. Csak A már, hogy mikor voltál. E egyszer, versenyem volt a Milyen Ilyen azért... egyszer, hát a az ízéből is csak használható voltam, az összes záratánnyitottam, RPG-ben, szerintem. Ját, Éve, amikor négykörön át ott szemlettél mellette, és aztán nem vitottál. Igen, mert szerencsések vagyunk, métej. Te mondtad, de... hogy nem vagyunk szerencsések. De nem is arra nyomtál, épp azért, mert amúgy sem volt akkor a magas értéked, mert mindenre raktál egy sokat. Légyes, ez, ez, ez nem jövő értem, értelmi, mit mondasz el. egyszerűen. Majd ez, mindig használhatom. Elvesztek a kést, és akkor... Tör, tör, tör, tör, tör, tör. Díszes tört, nem? Meg Tízes kidobáljátok egy régi a karakter, egy Igen, igen, piros meg fejeket kockával. Lehet, én és és kidobáljátok. Én azt javaslom nektek, hogy legközelebb, nem feltétlenül a TTK-re, más alkalommal, ha játszatok, egymásnak csináltok karaktert. Hallod? Én mondtam, hogy megcsinálom nekik a karaktereket, csak mondják meg... De hogy... nem, de az, az, mi a vóka? Ez nem jó, mert akkor azt mondta, hogy nem tudtok vele játszani. Az, igen. És hát, te, te is kapjál egy karaktert, aki mástól. Azt az, az, az attól a... függetlenül gondolom, hogy nem tudnak játszani, de az <sparc> más, Na, a, Mi az a több szám? Mi, mi az a királyi többes, mi? Várj, ezt az ötletet azért beszéljük neki. nem hallottam, de egészen érdekes, te ilyet csináltál már? É, Ricsi, nem csinálja nekem a karaktert! biztos. Én nem csinálj neked a karaktert, öreg! <sítsz> Nagyon tudom, majd falra csak ennyit mondok. Jó van, jó van! Hát ugye... De, de, de, de, de... Mi volt az alapkoncepció? Azt, hogy megkérdeztem, hogy csináltam ennyit volna. <gül> úgy, úgy, hogy belül még nem csináltam. De vannak azért olyan rendezvények, meg olyan események, amikor ugye fix karakterek kell. le... Hát, ja, de, de nem úgy, hogy nézem, hogy csak a és akkor mit így unóba szól hogy akkor mindenki adja jobbra egyel a karatban. Ja. <hállal> egymásnak választ, vagy így kiválasztott többieknek, hogy szerintem neked ez lenne jó más ami szerintem neked lesz. Hát, érdemes érdemes megegyezni abban, hogy tényleg most segítjük -e egymást, attól függ, hogy milyen. Ahol és játékot terveztek. Tehát, hogy jó legyen, hogy jó legyen, akkor azt mondja, mit tudom én, Mételj, Richének, hogy figyelj, csak csinálj neked olyan karat, ami végre egyszer tudsz értelmesen játszani. Na. És akkor a pozitív. Már ez nem én gondoltam így, hanem hogy Mételj szavait próbáltam így. egész jól visszaadtad a Mételt. De úgy csátod, hogy csinálok egy olyan neked, mondja XYZ-nél, amiben meg fogsz szenvedni, mint az viszont akkor az pojjára kell vinni a játékot magát, hogy játszani, mint pojjján. Én azt mondanám, hogy ezzel lehet is értelmesen játszani, de te nem fogsz. Ezzel, ezzel tudnék, ha ez én lennék, én tudnék. De... Értem, elfele, értem, hogy a karakterének van egy bizonyos tulajdonsága, hogy mondjuk leüthetetlen vagy regenerálódik és így. Mindent kihasználtam most, és a szerencséset is kihasználtam minden egyes szuszban öreg. Ezért kihasználtam a, a kapástövés és mindent kihasználtam. Csak úgy mondom. Igen. Csak úgy a mondom. Ég. Az, az meg, hogy nem izét megint besura tovább akartam hozni, az, az meg nem az én hibám. Jó, jó. Jó van, jó van. Na, na, a következő kérdésre. Na, Na, hogy hát a, Igen, csak elég sok mindent uh, érintettünk Szapunk. már, szerintem. Mi volt a legjobb pillanat a hosszú játékunk során? Hát igen, azt igazából érintettük, lenémes megoldási meg megvolt. Ulla, neked mi volt a legjobb pillanatod? Nekem a legjobb pillanatom? Ha nálunk itt. Mi volt te, hogy ezzel már megijedte? Hát, sok emlékezetes mondtatok már. Én az elején, amikor elkezdtünk játszani, én vért mire valakinek leesett, hogy ezt az öreg fickót itt kéne hagyni az <gülBS> én, én vagy, menjünk hozunk. Szekered, elvisszük a tatát ide-oda, mondom, Úr Isten, erről fogsz olyan módulni, hogy egy öreg ember kell végigjátszanom, ott leízattam. Annyi ideig, tehát egyre hülyébbet kell, nem tudom, mi de hogy. Egyre hülyébb lett az öreg. Uh, Úr, én végigmondtam, hogy hoz, maradj. Hagyjuk, hagyjuk itt! Én végigmondtam. De, de. Nem akarom visszahallgatni se azt a szenvedést, mert benne volt. Hogy hány dót kellett kita? Fogja az oknimat, ide tesszük, hol tettem a táskámat, stb. stb. Nem látta valaki a köntösömet, megették a molyok, tehát bármilyen vijedetlen volt. Ez jó, igen. És akkor amikor nem akartátok minden az, az a baj, hogy szerintem úgy sem lett volna rövidebb. Hogy most hogy... Mindig ott Igen. Öm. Jó. Ö, akkor igazából szerintem ezzel végeztünk. Szerintem arra is beszélgettünk már, hogy mint játékosok, mivel nem tudtunk dűlőre jutni a rendszer karancsorán. során? Tényleg? mivel? Hát, hát ugye? Kijócsóvolt. volt. rossz? Ja, most mit már? A rendszerre volt, volt sokszor, hogy Igen, no. bizonyos elemek mivel nem tudtak dűlőre jutni. De változott valami azóta, a valami azóta, hogy először játszottátok, tehát volt ami, ami, amit ami a hogy ez tényleg ez, ez olyan rossz, hogy gondoltam. Tehát maradt olyan a kezeti félemek, amik továbbra is bennetek vannak abból a szempontból, hogy, hogy emiatt. Mert ugye, a, ahogy szoktam mondani, hogy a, a simogatástól még nem leszek okosabb, szóval inkább azt mondják meg, hogyha hülye vagyok valamiben, Tehát, hogy, mm. hogy, hogy mi az, ami, mi az amit, amit úgy éreztek, hogy azon még mindig kell, oda kell tenni magunkat. És nekem ez a, a háromszög dolog még továbbra, is, mert most rájöttem, hogy én iszét néztem a karaktert. <síns> Bocsánat, de hogy tényleg nem, a karakteralkotót nem, nem. néztem, és a karakteralkotón én ezt nem láttam, ezt a itt van egy dobásségétől lehet az, az csak lehet, hogy nem, nem, nem a nem nem módokat, módokat, és hogy a magát, azt a kis háromszögöt során nem találtam meg, de ez, ez már így el is van, saját. <síns> de várja, ezt, ezt, ezt, ezt úgy mond, hogy mindenki azt várta, hogy most hulla megmondja, hogy mennyi is ez az érték, mert senki nem gondolta végig. Ja, igen, igen, én értem igaz. igaz, igen. Nem igaz, nem, nem. Te nem. Is én, Van tudtam, én 80 ban tudtam, hogy miről van szó. De, ő azt de tudta, hogy miről van szó, de azt nem, hogy menjünk De igen. De, tudta, de, igen. igen. Akkor mondd róla. Nekem én került megijelzni, hogy és akkor két kockával dobok. Nem stresszpulba, akkor egy kockával dobok. Na, esik. Így... <laughs> Megint. meg. Vártad a hullától, hogy akkor most az mennyis. Akkor... Igen, hogy fogja meg a kezemet, és váltam. akkor mutassa, hogy itt, na, ott azt kell megnyomni, vagy ezt kell dobni. Én igazán sok adást és én nagyon, nagyon profint voltam. Ti elég bénák voltatok viszont. Hallgassátok Igen, ez, ez így van. már az, az zsivány volt. Nem, nem, nem, kell. neked. zsivány volt, <Szunk én a szabályom. Oké. Na, oké. Márkos zsivány volt. Szerintem Márka hazudik, uh... és Ricsi megfedezi mert, mert ilyen, ilyen zsiványok. De, <laughs> ö, ügyetlenül... Én is bevédem, érted is engem. Na, igen, kell ez akkor... a védünk. Nekem az a kérdésem, az, elej... az elején jobban feltűnt, de hogy úgy néha ilyen nagyobb szünetek voltak. Így a mesélésben, nem tudom, hogy ennyire félre beszéltünk mi. Vagy hogy úgy, csak hogy ilyen lámpalázas voltál, vagy nem tudom. Volt Magyar. valamilyen bögött, Ilyen, nem tudom, nagyobb szünetek voltak a mesélés közben. Ez a nem, nem lehet volt. Az elején, ez, ez elején lehet, hogy volt benne palázis, de szerintem azt csak az első alkalomnál maximum, ha volt. Utána meg az is, nem tudom persze, mik volt a konkrét citáció, de gyakran előfordulasztani én is magamon, hogy. Nem is tudom, hogy majd lassú és át kell gondolom ez olyan helyzetet, hogy, hogy hogyan folytassam tovább. Nem, csak, csak ha ez általános, akkor oké, okay. nem arról van szó, csak hogy az, uh, csak nem úgy az legyen, hogy mi annyira fassájukat mondunk, hogy <gül> az, az nem kizáltuk, <gül> vagy az még lehet attól függetlenül. <gül> nem, <azt csinálnak> ezeknek. <gül> nem, tehát nem az volt, hogy lenémítottam, és a vertem a mert Miért kell ez nekem? Inkább mentem volna moziba, tehát nem. nem, nem, nem. Igen. Igen. Valószínűleg az lehetett csak, hogy, hogy fejben lassú voltam, és esetleg át kellett gondolnom, vagy pedig a másik, hogy ugye Ö, kerestem információkat, mert ö, uh -huh. nagyon rossz a memóriám, azt már többször példával is statuáltam, de és akkor nem volt itt, vagy két-három nap, és fel a írva, hogy ki kicsoda, és melyik város, meg van, és közben azokat néztem. Tehát lehet, hogy belassultam, és néztem, hogy mi annak az embernek a neve, akire hivatkozni akarok, hogy hova jegyeztem fel, és akkor talán még a saját írásom sem tudom tehát ezek a problémák, amikkel belassíthatnak, így ennyit le, leleplezek, így, mint de szerintem ez teljesen alapodik. általános így, így, így mesélőként, Én hogy mindenre is figyelni, meg, meg fú, mikor könyvben meg kell találni valamit és akkor lapozgatni. Sőt, amikor amikor, amikor harcoltatok, ugye, akkor a... nekem, nekem erre van külön egy, egy lap, amit kidolgoztam, a, hogy, hogy, ezt, hogy, ezeket, hogy, ezeket, hogy ezt tudjam szépen vezetni. Tehát úgy értem, hogy, hogy fel van írva sorban a, a szereplők, neve olyan sorrendben, hogy, hogy nagyjából, hogy ahogy a cselekvészszámuk, meg a másodszorban, meg ahogy a kéjük áll, és akkor úgy sokban fel vannak ékák, Ékák, enyékák, és minden enyékát külön föl kell írni. És lehet, hogy volt olyan jelenet, hogy ha elkezdett a hadsereget, és akkor mind bolond körmöltem, és írtam fel az értékeket, meg minden. Mert attól kezdve, hogy ez megvan, attól kezdve már úgymond pillanatokat, attól nem tudok pennel eltévenni, a végig látom, hogy éppen kikövetkezik mert húzom kifelé sorban, hogy kinek hány cselekedete volt, látom, hogy mennyi kell, hogy legyen, és akkor haladunk szép sorba Tehát ez lehetett még az, a, az, ami valami időt Elvett, ami, ami holtidőnek tűnhetett, szátok, hogy nem látjátok, hogy éppen mit csinálok. te Aztán áll akkor látnátok, mint a bolondírók. <gül> mondom, és hogy hogy pillanat pillanat. Ja, csak a ugyanehez követhető, hogy azért párszor, úgy én is kiavítottam a harcrendszert. Nah. Hogy... Tud, hát nem az, hogy tudod, hogy most akkor sérült épét, akkor most ő nem jöhet, de mégis jött volna mm -hmm. Tehát, hogy hiába körmöz néha... hogy ezt is elcsesztem. De nem is azt, hogy még ezt sem, ezt, ezt te hibád úgymond, mert hogy egyszerűen a... Tehát ennyire bonyolult azt a legkegyedéses rendszer hát, oké, így pocsánat. kézben tenni, Érted a... Uh -huh, uh -huh. Igen, igen, igen, igen. Nem a te hibád úgymond? Tehát, tört, mivel, mivel a rendszer is éppelős, ezért ezért. Ez akkor te hibád jó van? Nagyja nyugodtan, a tehát ez arról szól. Igen, nem. bízom benne, hogy a 88-ban ez, ez, ez jobb lesz. Szóval rendíthetetlen nélkül ne kezdjetek Megállíthatatlan. Megállíthatatlan, bocsánat. Megállíthatatlan. És egyébként nerfeltem. Miért? Azért, amit most mondtál. Mert ez kezd lassan általános válni mindenhol, ezért egy picit nerfelnem kell. Hogy ne legyen annyira. Inkább senkinek ne legyen jó, nehogy valakinek jó legyen, hanem senkinek ne legyen jó. Aki megtalálja a kis kaput. Az jó, az, az jó válasz. Nem úgy, hogy nem van, egy, van, egy, van, egy, van egy adottság, ami, ami, amit, amit ahhoz, hogy hatékony legyél, mindenki fel kell venned, majdnem azt mondom, hogy státusztól függetlenül, tehát mindegy, tehát a szerep, attól függetlenül, hogy milyen karaktert játszol, hogy milyen szerepet be a csapatban, de ezt az mindig mindenképpen fel kell, kell venni, az, az, az annyira nem jó. Az, az, az annyira nem jó szerintem. Vagy az azt az kötelezően van. el kell követni. Akkor, akkor inkább hagyjuk ki a rendszerből vagy? azt most az egész vagy vagy, igen, vagy, vagy, vagy vagy most megpróbáltunk egy kicsit nerfél rajta, hogyha továbbra is ez majd a, a az álláspont, hogy akkor is kell, akkor meg el kell tőleg köszönni. Nem, nem végez. Mindenki szerette, de hát békeporaira. Vagy esetleg lehet a, a, a, azon változtatni, hogy mennyit fog, fog, fog az ember kies, Na. Igen, igen, jó kihagyni mondom. egy, egy, egy, egy cselekedetet. tehát nem magasabbra tenni, ahogy mondta, küszövet. Igen. Igen. De azért, hogy jók a tesztek, azért kell sokat játszani, hogy ezek a dolgok kiderüljenek is. És, és nem ti voltatok az elsők, akik azt mondták, hogy, hogy megállíthatatlan az, az egy alapvető adottság, azt fel kell venni, fel kell venni, az nagyon fontos. Adó igen, mintha... nem is amúgy tényleg arról van szó, hogy játék tenni kell egy nagyon fontos lenne, de egyébként valószínűleg az, de egyébként meg az, hogy amikor az embernek a karakterre ki kell hagyni egy kört csak azért, mert egy olyan találatot kapott, az egyszerűen nem egy, nem egy, nem egy, nem egy jó játék, jó játék végül, úgy, mert mert nem, mert nem mert kellemes egyszerűen. Egy mert ha hogy kapod a sérülést, és akkor nagy, nagyon sérülsz, az, az olyan, hogy oké, okay, persze, benne mondom, hogy még aztán nem is jöhetek, és akkor még egy kört végig, még egy leketegés nyit. Szóval az olyan... De <hýz> hát, jaj, jaj. Nem fan, nem A Delta Greenben, itt is, hogy sérülsz egy kis, nem is tudom, hogy HP van, vagy valami hasonló, vagy ez mit, te vagy itt. Jó de a Delta Green arra megy ki, hogy te ezt nem fogod túlélni. Ja, Tehát, igen, az, az nem, heroik, nem az, az igen, hogy... Te nem vagy hős, sose voltál. Igen, de... hogy bármilyen szobában úgy mész be, hogy betobod a gránátot előtte, mégis nem megszink ki fegyverre, <laughs> az ajtót, és akkor egy biztos, hogy ez következő korondomban is játszol. A de Delta Green az a játék, ha már gránáthoz kell nyúlnod, már rég baj van. Valószínűleg. Tehát, <gül> hogy szerintem legalábbis, de mindegy. De ja, tehát a megállíthatatlan elkerülhetetlensége akkor azzal lett megkerülve, hogy nem lesz annyira könnyű elvenni a cselekedetét másnak, vagy arra, hogy sokkal könnyebb lesz elvenni másnak a cselekedetét. Nem. Azzal lesz, hogy a megállíthatatlan adottság, nem kompenzálja olyan gyorsan, vagy olyan hatékonyan az elvett cselekedetek számát. Ó. Oh. Még mindig kompenzálja fog, de már kisebb mértékben. Nerfelve lett akkor. De, igen, igen. igen. Tehát ez lett nerfelve, nem az EP csökkenés cselekedett osztás. Nem, nem, nem. Az EP Ah, az, az, az feature, nem bug. Hmm. Az az bug. Bár mondjuk, hogyha izé lesz... Attól függ, mennyi cselekedet van. De igen. van. igen, igen, igen. Mert az a baj, hogy kezdők karakternek, és ugyanazt a rendszert kell végvinni, ugye a huszadik szintig. Tehát ugye hogy ami kifejezik a karakter, és, és egy idő múlva már nem olyan nagy probléma, tehát amikor már vannak a én, egy 50-es, 60-as kéje, és van neki 7-8 cselekedete egy körben, mondjuk úgy, akkor onnantól kezdve már nem olyan nagy karakter, hogy most elveszítettél be kettőt, mert még mindig van hat. Érted, hogy hát a körönbelül még azért fogsz tudni érdemben cselekedni. Mm -hmm. Tehát az nem olyan nagy érvágás, mint amikor a négyből veszítesz el kettőt. Az már semmit nem tudsz szinte csinálni, mert ugye két stand kaptam. Szerintem mi nem játszottunk egy karakterrel többet öt kalonnál. Tehát, hogy mi ebből a Helyzetből jövünk, hogy olyan magas szintű, sosem lesz egyik karakterünk se. Hát, azt hát hogy holnap reggel kell alkotni egy olyan szintűt. Ja, um, igen, igen ah, persze, akkor te lehet. De prób, próbálkoztunk vele, és egyébként annyira uh, nem jól. hát nem is az, hanem hogy van egy koncepciónk a játékosnak, arra rámennek, azt felhúzzák, de egyébként látszik annyira a karakter, hogy ez nem egy, nem egy játszott karakter. Mert, mert, mert, mert, mert amikor játszol a karakterrel, azért az teljes, az ott annak rajta ütések, korpadások látszik az, hogy vannak benne tévutak, vannak benne kilengések, és annyira M. mesterkélté válik -e egy karakter, mikor úgymond felrajzolod egy magas szintű karakterré. És azt az tetettétek az egyébként. egyébként a rendszert a magas szinten, <síns> 15 szintű karakterekkel? Már voltak rá ö, játékok, de de, nem, de közel sem annyi, mint alacsonyabb szinteken, uh -huh. mint a szintek szinteken. Mi, mi volt valami különösebb, uh, levonható konzekfence-e? Hát én olyan tolvajt hoztam, tehát csataközepén úgy elbújtam, senki meg nem talált. Tehát, tehát, de konkrétan. Tehát, tehát uh -huh. konkrétan, tehát Hallod konkrétan. A tolvaj el tud bújni! 15 szintek szinten <gül> <bújra. Göcsög. gül> Úgy elmújtam, hogy csak a tűzvarázsló az felérte egy egy, egy hidrogénbombával, tehát az, az hihetetlen nagy pusztítás képes végezni, és és mondjuk az a... magában nem baj, mert hát ez. mégiscsak egy magas szintű karakterrel van szó. Igen. De ha az... rendszer megállt a helyét? Szerintem meg. Hm. Ö, de Megmondom őszintén, hogy a, hogy a 88-at, azt még, ha jól emlékszem, azt még nem teszteltük olyan magason. Tehát hmm. lehet, hogy a, hogy a mostani módosítások, mert lesz a mági rendszerben is, meg a harcrendszerben is, amit már nem tudom, azt mondtam, de mindegy, abban is lesz. Igen, igen. Úgyhogy ez a két nagy módosítás lesz a száz, a többsz, a száz, a száz egyéb apró mellett az egy kicsikét átértékeli ott a mági rendszert, ott majd azt meg kell nézni. Inkább nem is azt mondom, hogy a, a, az íres szituációban való használat, tehát a harc közbeni varázslás meg ismit, arra, arra kívánosítok, hogy hogyan fog ráhatni, Az egy kicsit ö, gyengülni fog a, a korábbi 86-hoz képest, a magas szintű tudó hatékonysága egy közelharcban. Mármint, hogy én láttam mennyi hatékony, és az, az, az, az egy kicsikét már túlzásnak tűnt. <tűnt>, <tűnt> Tehát már, az már nagyon hatékonyan tudott, tehát amikor a, volt neki, mit tudom én, hasonlomított egy olyan 200 manna pontja kb, abból óriási nagy pusztítást tudott véghez vinni pillanatok alatt tűzvárásban. Hú, még eszembe nem valami egyébként a, ezzel kapcsolatban. A varázslás az egy, nem tudom, hogy csak nekem, de nekem az egy picit, picit bonyolult volt az erőség, erőségekkel, erősítésekkel, uh -huh. hogy az hogy működik. És hogy az mennyit hozzám ugye a játékhoz, de lehet, hogy csak nem, nem mentünk annyira rá, és azért nem igazán sikről kitapasztálnom. Nem hát, tudom, hogy erről hát, érkeztek egyébként másoktól, a élemények. Hát az a legalapvetőbb dolog, hogy ugye most van a szabálykönyvben egy olyan 550 kvázi darab tapasztalatő meg szakrális spell. Uh -huh. 550? Igen és ez kb. egy egyben az etk örökség az ott a bővítmények együtt. Nem, nem teljesen, de mondjuk 90 ban átvettük, vagy át tudtuk venni azokat a dolgokat, amik ott vannak. De ez az etk is így volt, hogy nem minden hasznos. Nagyon sok szituáció függő varázslat volt már akkor is, és mm. ugye azt a nagy átnézést, amit most még szeretné megtenni, és ami még sok időnket most el fogja venni, meg akarjuk csinálni, hogy tényleg minden egyes varázslatot megpróbálni a TTK-ra optimalizálni, mert eddig az nem történt meg. Hű. Tehát ugye eddig csak letükröztük őket, ahogy gondoltuk, és biztos, majd nem tudom biztos, de lehet, hogy ti is olyan dolgok, hogy hú, hát ez a varázslat ez annyira nem. Tehát lehetne egy pár pnappontal kerülne több, és akkor az úgy jobban működne, mint így. De ugye mi vagy ezek csak le voltak tükrözve, kb. Tehát át lettek írva úgy az új rendszerre, ezért azok nem elég hatékonyak, és próbálunk inkább valahogy, valahogy próbál szeretnék hatékonyabbá tenni, munkat a varázslatokat is. Az erősítésnek sem lesz annyira nagy jelentősége a közel jövőben, de ettől függetlenül ugye ez eredetleg koncepció volt, hogy szerettem volna szétválasztani a szakrális, tehát a papi meg a tapasztalati mágiát. Meg ugye a itt, de ugye az, az, az, az evidens. Mm. És ugye itt azt meg kellett hozni, valahogy, valahogy meg kellett őket egy egymástól, és ugye ez volt a döntés, hogy a hogy a, hogy, a, hogy a papok azok imákat tudnak, amit megtanítan nekik a papiskolában, úgyhogy azt úgy, ahogy megtanulták, azt úgy tudják használni, és azért nem tudnak a varázslatba belenyúlni, úgyhogy ja. erősítsék őket, és ugye ez jött az a huszárvágás, hogy de nekik is kéne valami erősítés, úgyhogy azt úgy megoldani, hogy egy hosszabb szertartást hajtanak végre, ami képes azt az, az erősítést meghozni, úgyhogy tehát egy varázslat, erősíti a szőrón következő varázslatot. Ez nem gazdaságos mandapont felhasználásából, de én reménykedem benne, hogy amikor optimálizva lesznek az egyszeri varázslatok is, az édi varázslatok is, akkor, akkor nem lesz olyan nagy igény erre az említett erősség növelésre, És hogyha ez így megvalósul, akkor talán hatékonyabbak lesznek a varázslatok, annélkül, hogy el kellene kezdeni előtte a liturgiák, Nevű varázslatcsoportot használni, hogy erősítsük majd a következő, a következő varázslatot. A tapasztalt tudok az meg más kérdés. szóval Semmi, csak ízelyhűtött, sem a fegyverkérés varázslat, ami még szituáció igényesebb lett a TTK-ba, mint ahogy az ETK-ba volt. Tehát, hogy. Hát az Ez a egységes, egységes mági rendszert akarok. Ja. És az azért, és hogyha egy tudó, egy adott varázslatot így tud létrehozni a rendszerben, akkor ez csak akkor maradhat egységes az a, az a mági rendszer, hogyha minden varázslató ugyanúgy tudja azt létrehozni, aki persze ért hozzá. Úgyhogy ha van egy fegyverkérés, az egy, az egy térmágus meg tudja csinálni ugye a magas magasmágusok közül, tehát a varázslók közül egy térmágus képes lehet azt megcsinálni, hogy egy tárgyat oda teleportál magának valahonnan, aki másnál van jelen pillanatban. Tehát nagyjából valami ilyes ümbé egyszerűsítve így kell elképzelni egy fegyverkérés varázslatot, hogyha, hogyha azt úgy vesszük. És és ha annak van egy manapont igénye, le kell győzni az illető ellenállását, nála van a tárgy, ugye az a baj, hogyha most ezt itt kivételeket kezdjünk el gyártani, akkor nagyon sok helyen el kell vagy kivételni, vagy akkor joggal merül fel a kérdés, hogy ez sem működik pontosan olyan jól, akkor ez is legyen egy kivétel, meg ez is, meg és mert mi van akkor, hogyha nem tudom én, a szent szibulmánykról lehetne portálni valakinek a nyakából. Elményleg azt is meg lehetne csinálni, miért lehetne? Ha de... Itt van a magyarázat, hogy a szakrális mágia kicsit többet tud, és néha kevesebbet tud. Igen, de akkor azt a többet, meg azt a kevesebbet le kell, ki kell dolgozni alaposan, ha és valamilyen szinten a... magyarázatot kell rá adni, hogy ez miért is van így. Ha egységes Ezt... mágiarendszert akarsz minden mágia igen. igen, akkor igen. Hát igen. Én szerintem jó dolog az egységes mágiarendszer, mert mert ez olyan nagy baj. Könnyebb le dolgozni. Lehet, hogy. Tehát akkor ki kell venni az ilyen válságot, kell neki adni valami mást, ami hasonló hasznos, képes lenni, de valamilyen szinten másképpen működik. Nem fegyverkérés, hanem kreálás, És azt jelenti, hogy fogsz egy darab követ, ugye megfordít, és akkor azt átváltoztatod. Ez sokkal könnyebb. Mint valami ide teleportálni egy valakitől valamit, és akkor úgy keretkezik egy fegyvőre a kezedben, mert kell találni a másik ö, jé, utat arra, ami egyébként a célod volt, hogy elérni. Akkor minden a varázslóra épül. Tehát minden a varázslóra épül. Tehát, hogy minden... a, a varázsló magas mágiával tud csinálni, azt tudja mindenki más csinálni, csak máshogy. Valójában nagyvonalakban igen, de azért vannak olyan varázslatok, amiket nem képes szerintem a a varázsló létrehozni még egy tapasztalati vagy egy szakrális varázstudó képes létrehozni, tehát ilyenek vannak most is a rendszerben, amik a mostani mágia formákban nincsenek beillesztve abba, abba a hét darabba, amiben, amiben van. A különbség inkább az, hogy van egy tapasztalati varázstudó, akinek van egy olyan varázslata, ami mondjuk indulófokon kap. Meg például a van az, hogy egy gyertyát örök égővé tud tenni. Most az, hogy a varázsló, Ugye ezt is első szinten mit tud csinálni, mit tudom én tök nem nézzétek utána, mondjuk hat mannapon tért, indlófogos varázslat, egy tök alapvető tűzvarázslói varázslat. Na, és akkor valójában abban van egy örökkévalóság mozaik, amit, hogyha szeretnél létrehozni varázslóként, ahhoz legendafokúnak kell lenned, hogy te hát, egy olyan varázslat tudjál létrehozni, hogy örökkévaló ideig működjenek a varázslataid. Tehát, tehát azért sokkal erőbb megkapják a tapasztalti, meg a szakra azokat a dolgokat, amit a, a varázslónak seggelnie kell éveken keresztül, Na, tehát fejleszténk el a karakterét. Szóval akkor nem egységes a mágia rendszerek közötti összefüggése. Tehát, érted, tehát hogy akkor nem egységes, tehát hogy... Ja, nem egységes! Ne, nem, tehát hogy nem lehet, tehát, nem ehetem meg a tortámat úgy, hogy még meg is van. Tehát hogyha vagy egységes, és akkor mindenki nagyon hasonló dolgot tud elérni, de egységes. De a magja egységes, szerintem úgy érti. A, mechanizmusa, a, a mechanizmusa. mechanizmusa. Ugyanaz a, a képet, ugyanúgy a működik. a hatása nem. Mindenki, de még a hatása is ugyanaz lesz. Amikor megkapod őket, amikor a rendszer elérhetővé teszi számodra, az abban van differencia. Most ahhoz, az... úgy, úgy, úgy képzeled az egészet, hogy... Nem mondj el nekem, hogy képzeljem el. De... Épp, épp ezt akarom, hogy ahogy én elképzelem, de, de amúgy teljesen, én értem, amit, tehát figyelj, tegyük fel, most mondhatjuk azt, hogyha kézzel ütsz, ököllel megüttsz valamit, meg hogyha megüttsz valamit karddal, az ugyanaz a mechanika, és tök, tök ugyanez a varázslatnál is. Hogy a mechanika elvireg ugyanannak kell lennie, tehát, hogyha ami elképzelhető mondjuk X-nél, az elképzelhető Y-nál is. Ha én, én ezt úgy értelmezem, lehet ez nagyon leegyszerűsítő, de én ezt így értelmezem. Ha a karddal és ököllel ütök meg valamit, az már nem ugyanaz a mechanika, mert más szabályok érvényesek rá. Már így... De nem, mert a mechanika ugyanaz. A varázslat... A, varázsdat... a varázsdat is mind ugyanaz a mechanikája, hogy ugyanannyit dobsz, hogy erősödjön, vagy sem, ilyenek. Én nem ezzel magával a varázslat formákkal dobesz, tehát maga a varázslatok. Azok, azok másképpen érik el a hatásukat, abban teljesen igazad van. Mert egy varázslónak egy képzettségpróbát kell dobni minden egyes varázslatánál, hogy meg tudja ezt a varázslatot alkotni. A tapasztalt varázstudónak, hogyha csak az alapvarázslatát akarja létrehozni, semmit nem kell gyakorlatilag dobnia ő létrehozza azt az alapvarázslatát, ami az is Hogyha szeretné ezt a varázslatot erősíteni, vagy szeretné, bizonyos magasabb szinteken egy-egy aspektusát növelni. Tehát mondjuk azt, hogy, hogy szeretne villámvértet tenni, de nem önmagára, hanem 12 emberre. Ezt meg tudja tenni, legendafokú villámvágusnak hozzá lennie, elkezdheti növelni egy adott, egyetlen egy adott aspektusát erősségen kívül még az adott varázslatnak, hogyha annak van értelme a rendszerben, és akkor ezt meg tudja csinálni. Tehát onnantól kezdve ez működik. A, a pap az meg semmit nem tud belenyúlni a varázslataiba, Egyre az erősséged, de azt is csak úgy, hogy egy másik varázslat erősíti a következőt. Tehát ő meg, ő meg így ér a varázslatot. Viszont cserébe a pap, <gül> még korábban, vagy nem korábban, a pap is, meg a tapasztalati varázslató is, sokkal, a szinteken kap olyan kész amelyekért a varázslónak, aki szabad mágiát használ, rengeteget kell grándoldja, hogy elérje azt a szintet, hogy ő azokat a varázslatokat képes legyen önereiből létrehozni, mert ő a semmi, nem a semmiből, hanem ő a saját tudásából, ő, ő ott rakja össze a varázslatot. Azért nem ajánlott varázslóval jönni meg azért kicsit nehézkes az a mágia Te Terakod össze a varázslatot. A, a tapasztalat az meg készen kapja a varázslatot. Cserébe, igen, ő igen. egy varázslistát kap, aminek a varázslatlistának ugye 5 fokozata van, mint a képzettségeknek, és be vannak szépen pakolgatva bele a varázslatok. Ahogy. ahogy ahogy mi gondoltuk, vagy én gondoltam, reálisnak, sorba beállítva, és akkor ő kap egy varázslistát, ameddig faladben, látja, hogy hát nagy durva varázslatok nekem, is a legenda fokon vannak, tehát nagyon erősek, amik nagyon effektívebb, azok fönt vannak nálam is, de mégis nem én nekem kell összerakni, ha úgy alapszinten hozom létre, hogy ott van, akkor én nára nem dobok próbát, azt én létrehoztam, mert van rám annapontom, az fontos, hogy legyen. Ugyanannyi annaponti hozom vissza létre azt én, mint amennyit a varázsló képes lenne megalkotni egyébként. Ugyanannyi idő alatt hozom létre én, mint amennyi időt a varázsló képes lenne létrehozni. Ugyanazt a varázslatot. Csak én egy adott varázslistán keresztül kapom meg, amit KP-ért veszek úgy, mint képzettség, ugye, mert ez egy képzettség, a varázslónak meg minden egyes elemét ki kell tanulnia, Anna, mert ugye van az öt aspektus, a hatőerő Ható, hát után, nem, ható, terület, ható idő hatóidő, meg hatásmérés. Most neki mindet ki kell hozzá tanulni, hogy ez ezeket elérje. És amikor ő elérte, akkor ő is össze tudja ugyanazt pakolni. Ezt hívom én egységes mágiarendszernek. és De, de csak hogy ez alapján ebben benne van az, hogy egyszerűen tapasztalati mágiával és a szakrális mágiával többet elérsz, mint amennyit a szakrális mági. Igen, ebből a szempontból igen. Én azt tudom, hogy miért van az, hogy annyira mélyi emberek egy a szakrális mágiába, hogy megfeleljen a szabad mágiának. Dehát, de, de, de, hogy nem értem nem értem a, a fegyverkeresésre még vissza, hogy azért van, hogy megfeleljen egy egységes mágiarendszernek, azért van ennyire lekorlátozva, vagy még szituáció hát, alapú legyen. Hát az azért van így egyszerűen, mert a játék játékkészítője az így szeretné. Nem, nem, nem, valóban azért van így. Mert nah. hogyha azt mondom, hogy az Isten küld neked egy fegyvert, amit szeretnél, akkor amikor összerakod azt az öt aspektust, akkor a ható távolságba bele kellene, el kellene, hogy érjük az isteni létsíkokat. Mert ha, de de mert, nem, hogyha, nem kell, mert én szakrális mágiát alkalmazom. De hogy. az Istentől jön, azt mondjuk, hogy ha jutsz a az Istenet küld neked egy fegyvert, akkor ja, a varázslatodnak el kell, hogy menjen az Istened síkjáig, és oda kell intézned a kérést. De ezzel miért foglalkozunk? Azért. Hát mert, mert az aspektus értéke, hogy elérje az isteni síkot, hogyha így, működik, így van, hogy fogalmaz a varázslat. Többet ére el a szakrális mágiával, de nem agy. De azért mégse annyit szabad mágiával el tudnék érni. Hát, hogyha van de, rá, mondád. Persze, van rá, manám. De, de, de nem. Tehát, hogy egységes is, de nem is egységes is. Mert nem akarjuk azt, hogy tehát, hogy mivel spell van a szakrális és tapasztalati mágiuknak, azért ők néha többet tudnak, mint amennyit egy szabad mágia alkalmaztam Kiket? Tehát... Egy... a szabad mágiával el lehet érni magukat, egy szakrális és tapasztalati mágiával rendelkező személy, meg több dolgot is el tud élni, mert nekik... Egy spell listájuk van, amihez annyira nem tudnak hozzányúlni, legfeljebb az erősségét tudják módosítani, de még az is kérdőjel, de szerintem az, az egyáltalán probléma, hogy az erőségét lehet rendezni. De ugyanakkor mégse tudnak elérni annyi mindent, mert a szabad mágia használata korlátozza ezeket, mert egységesé akarjuk tenni. De nem egységesek alapból, mert már most, néha többet érnek el, mint aki szabad mágiát alkal. Ami mozaik mágia. Nem tudom, miért szabad mágiát használtunk most, de a mozaik mágiát. Az eredeti mozaik mágiát. Igen. Tehát, hogy... Én nem tudom, miért baj ez. Miért baj a fegyverkeresésnek egyszerűen megcsinálnia egy fegyvert a kezembe. Alapúj szituációs, mert... Ez körülbelül akkor jó, hogyha le vagyok fegyverezve, vagy ha nincs a kezembe. De még hozzá kell tenni azt, hogy ha van az méteren belül, amit bele lehet teleportálni a kezembe. Mert a szabad mágia <gül> e, e, tehát, hogy valójában, ö, valójában erre csak azt tudom neked mondani, bár nem biztos, hogy pontosan értem a, a, a Én problémát. nem akar, azt akarom mondani neked, hogy nem kell ennyire problémázni ezen szerintem. Hogy Szakrális és tapasztalati mágia nagyon egységes legyen a szabad mágiával Szerintem nem akkor nagy probléma, hanem. Mivel teljesen más iskolák, teljesen más hagyományok, Igen. és éppen alapjuk, hogy néha többet tudnak, mint a szabad mágia, de a szabad mágia meg sokkal inkább, a mozaik mágia, sokkal inkább tágabb. Ö, én azért vagyok, vagy a, amellett, hogy egy magas mágiá alá vagy nem is azt mondom, hogy azt szerint az összes tapasztalt meg szakráj hogy ahogy a varázsló létre tudná hozni. Tehát most jelenleg ez a koncepció. Tehát minden egyes ugyanúgy, ugyanúgy kottázunk le. Ugyanúgy van besorolva, hogy hány pontba kerül, meg hogy milyen az erőssége, többi. stb. stb. stb. Amiatt ami, ami azért fölök emellett, mert, mert szeretném azt elérni, hogy bárki, aki odahaza leül és meg akar csinálni egy adott varázslatot, vagy egy adott formát, vagy bármi mást, az meg tudja ezt csinálni, mert megkapja a módszert, hogy hogyan készült maga ez a rendszer. Megkapja a, a, a, szak, a receptet, hogy hogyan tudsz összeállítani, hogy te odahaza egyedül egy varázslatot. Ugyanúgy egyébként, mint hogy varázslóként össze tudnád állítani, tudnád állítani, ugyanúgy állítod össze a papokét is. Most mondhatom azt, hogy én ezt előnynek érzem, mert segíti a későbbi fejlesztéseket. a holnap reggel változik a nyolcad korig, és bejönnek a bunyip nevű lények, amiknek szakra és mágiát űznek, vagy tapasztalati mágiát űznek, és ők onnantól kezdve őket is be tudod sorolni, mert megvan rá a recept, hogy hogy működik a világban a mágia. Persze megtehetnénk azt is, hogy külön mechanizmus lenne a szakra külön a tapasztalati, külön a a varázslóinak, hogy melyiknek hogyan kell összetenni a varázslatait, csak én úgy gondolom, hogy már eleve, hát az egyet is nehéz kidolgozni, úgyhogy kafán működjön. Most, hogy három különbözőt kellene dolgozni, hozzá, az még, az még tovább bonyolja a rendszert. Tehát innen indulsz te, hogy mindenki magának tudjon bármilyen iskolában állni varázslatot. Ah. Igen, igen, igen. Wow. Aha. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, de mert, érted, az ugye, kinyitod, a... Nem is az, hogy tudjon, hanem egy balanszoltat tudjon. Igen, az, az lenne a legjobb, hogy balanszolt lenne. De ugye kint az etikát, ott láthatod, hogy ha csak megnézed, ugye, akkor abban is van egy olyan 500 varázslat kb. És akkor ki hiszi azt el, hogy az az 500 varázslatot, az mind ki volt tesztelve? Mi alapján vannak azoknak a manna pontjaik, meg a varázslásidék, meg minden más beskálázva? Ez szerint mm. ez hassütés, nem? Tehát, hogy megnézed, hogy hány manna pont, vannak olyan válzatok, ami kettő manna pont, van, ami csak be van írva egy szám, 27. És, és miért pont annyi? Tehát, mert azért hogy az alkotó úgy, úgy látta önöknek, de én kizártnak tartom, hogy öt, csak hogy az ember épészeben mennyi tart 500-ra a kitesztelni. Játékhelyzetben. Há meddig kell az játszani? Hányfajta akarat kell Biztos, hogy volt ekkora teszt. Biztos, hogy ezekhez, tehát, hogy, hogy azok az értékek, a, az etalonok, amihez menni kell, mert sokszor megkapom, hogy olyan drágák a TTK-ban a, a varázslatok. Valójában egységesek, azért drágák, mert egyébként lehetne úgy is, hogy én hassan és is, meg holnap reggel, a fegyverkérés az 60 pont és két köré kell varázsolni. Mi, tehát, mit szeretném? ez villámvért, akkor az mennyi legyen, az legyen, akkor kilenc. Jó, akkor legyen kilenc. Most itt csak így rábökünk egy számra, ja. az olyan fura lenne. Az, az utána nem tud, hogy nem tud más fejleszteni hozzá varázslatokat. Mert én kellek hozzá, hogy neki, mert ha nem én áll azonban, hanem valaki más, akkor az már olyan, akkor már nem ugyanaz a, már nem ugyanaz a, az ja. a, az a rendszer lesz. És az tök nehéz. Ezért gondolom ezt, ezt előnynek, hogyha ehhez, ehhez próbálunk ragaszkodni a fejlesztés során. Így ebből a szemszögből nézve ez tényleg sok sikert, mert hú, igen, hát, kemény, igen, így, így, ha erre akarsz adni lehetőséget, akkor hajrá, de amúgy meg, mindegy, tehát hogyha, ha épp az lenne a szakrális és a tap hátránya, mint eddig volt, hogy ugye mindent nem lehet vele elérni, nem lehet csak úgy csinálni ezeket, tehát ez mind olyan dolgok, amik már úgy szinte kőbe voltak vésve. Ezzel szemben szeretnénk azt, hogy lehessen ezek újonnan létrehozni, akkor akkor értem az egységes mágiarendszert, de akkor ezzel szembe megyünk. Akkor, jó. Akkor a fegyver kérésre ne is nézzek, mert igazából még szituációsabb varázslat lett, ezek. E, tehát még szituáció igényesebb varázslat lett, úgyhogy igazából megszűnt az értelme. De értem, miért van? Mert hogy.. Szabad mági, hogy így van balanszírozam. Igen. igen, igen, mert a szabad mágában. Az végképp, hogy semmi haszna is valami más kell kapni, akkor az oral így ennek fejében körülbelül. De. Igen, tehát teljesen jogos az, az a követelésed, vagyis hogy a, a kérésed, hogy akkor legyen valami mód, ahol fegyverhez tud jutni egy arelpap egy ilyen szituációban. És, ez, és szerintem egyébként, ha elég kreatívak vagyunk, akkor ezt meg is tudjuk találni, úgyhogy még ne is, ne is kelljen neki 50-60 manapontot rááldozni. Tehát valójában most is működik a fegyverkés varázslag, csak annyi manapontba kerül, ami sose lesz egy arelpapnak az első szinteken. Észre, hogy azért nem akartam azt úgy átvenni, ahogy ott van, hogy az istenek teleportál egyet neki. Bocsánat. Ami amúgy nem olyan nagy baj, mert amúgyis csak akkor kell az Arálpapnok ilyet alkalmaznia, amikor éppen nincs rá a fegyver, és hogy Arálpapnál mindig van fegyver. <gül> <Igen>. <gül> Maga egy fegyver. <gül> Na. Jó, ezzel elég időztünk. Igen. Ebbe belementünk. Na. Bocsánat. Mi volt még? Esetleg az talán már beszéltünk arról, vagy... Nem, nem tudom. Miről lehetne még beszélni? Amit nem érintettünk. Elég sok mindent érintettünk, és már elég hosszúra a dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nincsenek valami konkrét kérdések, akkor lassan lezárhatjuk. Igen. Esetleg a chaten van valaki, aki a Magus TTK-ról szeretne kérdezni valamit? Várunk egy pár más mert pár más szünet van. Jelenkezzen, aki igen, jelenkezzen, aki nem. Egy felekezik. Igen. Nagyon gyorsan nyírd be. Mert lezá lezárom most. A szavazás. nem. szavazást lezárom most. Ezért végigmentünk végül az összes kérdésre, amit összeírtunk. Szerintem mindent de mindet érintettünk. Esetleg az, hogy játékunk után mit lehet változtatni a szabálykönyvben, szerintem a, fe, a feljött, hogy a, azt, azt módosítani kell valamilyen szinten. Igen, igen, igen. A köpcső az, az már módosításra került. Igen. Megállítanak. Megállítan, igen. igen. Hát, Meg nem... ja, igen, igen, a lekegy, igen. Csak minden kiderült, hogy... Igen, bár... igen, igen, igen. Az, azzal az, az is foglalkozni fogunk. Volt még talán... Talán szöcssi volt, aki kibemászkált a tűzbe azzal is valamit megkezdenem kell. Hm. Többet nem játszok felad, és akkor nem, nem csinálok még és megvan hozzá. <gül> más, más is lehet, hogy berohant jól a tűzbe. Tehát azt um. le kell szabályozni még. Na és akkor végül beszéljük meg, hogyan tetszett a közös játék. Nekem tetszett, én élveztem, bár néha igen, a munka után kicsit bágyadt az ember, aztán nem mindig tud uh, figyelni, vagy és fellelk Hát fellelkisülni talán, igen, de hogy maximálisat nyújtani Ládabban nem vagyok teljesen biztos, de én élveztem a közös játékot igazából. Persze, amúgy igen, azért hét alkalom alatt, úgyhogy mindenki más máshogy, más milyen nap után azért mindig lesz olyan, amikor épp fáradt vagy máskor meg éppen nagyon Igen. Én szerintem ez ezért nem, nem rúgható fel senkinek. Úgyhogy éppen nem úgy nem úgy tudod foglalkozni. Vagy mind a hét alkalommal szarul vagy, például. Hmm. <laughs> Féldem, eh, ahhoz képest szerintem eh, fulla mind a hét alkalommal volt. Igen, meg, volt a... nekem nagyon adta az, hogy, hogy mindig így hétről hétre akkor... Itt hull le, és akkor játszunk ráért, megszerveztük. Nem igen, igen, igen. A igen. Rá, rá. van, nálunk, hogy akkor csinálunk rá egy doodled, azt nem töltik ki egyesek, meg, akkor, ki van töltve, akkor mégsem új van, vagy akkor közben jön valami, Ricsi elfelejti, én elfelejtek valamit, nem tudom, azért, most van prostat a masszázson, vagy és akkor nem érek rá mégsem, hogy érted ilyen. De hogy itt meg mindig meg volt, megbeszéltük, és akkor haladtunk, és... Igen, akkor, szuper. Ja. Hát én... Teljesen jól éreztem magat, én mindig szívesen meséljek egyébként is, de látszik, hogy, össze, összeszokott, hogy összeszokott csapat a tiétek, hogy sokszor játszhatatok már, úgyhogy ez, szerintem ez, ez nagyon jól átjött a játék során is, hogy azért mindenkinek megvan a, a, a, a teamemből a, a, a maga szerepe, de, de én úgy éreztem, hogy ma hajtatok egymástak teret, amennyit, amennyit, amennyit a másik akar. Nem mindenki volt mindig a egyő mennyiséget a reflektor fényben, de a szituációban, hogyha arra került a sor, hogy nekik kell volt megoldani, akkor azt megoldotta. Úgyhogy szerintem jó volt. Én, én, én örültem neki, hogy mesélhettem azért is. Nem bánkodtam, amiatt, hogy egy kicsit elhúzódott a dolog, mm. mert hát mondom. Igen, hát azért viszonylag ritkán van, hogy négyen együtt tudunk játszani hogy valakinek mindig mesélni kell. Igen, nekem ez külön élmény így. És hát szeretnénk megköszönni, mert úgy döntöttünk, hogy az egyik merchet azt te kapod. Igen. Szóval ezt az átadásvikintjét majd ezt megbeszélgetjük. Jó. Ezzel szeretnénk megköszönni a 24 órás türelmeret hozzánk. Hát nem, mert ez nekem is. Jó, csak viccelek nyilván. Na, hát nagyon szépen, szépen. köszönöm, Tehát akkor így Egy a hozzá. Egy, igen, igen, igen, igen. Jó, akkor hogyha valakinek valaki, valami hozzászólni valója van, azt most tegye meg. És nem így csaten megnéztem. Vagy nem így senki cseten. igen. És hát akkor köszönjük szépen, hogy végighallgattátok ezt az adást, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor nyilvánvalóan iratkozatok fel, lejjetek. Ti a 101.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 jó, felírtam, felírtam olyat a jötteteimbe. Ezt ne felejtsd el hogy. Következő hetekben mi várható? Ja, hát igen, egy... minden egyes kedden valószínűleg, hogyha nem jön közbe valami, akkor minden egyes 7 óra környékén itt találkozunk a Twitch-en, mert ezt egyébként Twitch-en élőben közvetítjük, szóval, hogyha érdekel, akkor írj fel magadnak a 2, 7 órákat, és akkor gyere ide. Hát lesz egy klasszikus szerepjátékosodás, amit még mindig nem tudunk, szerintem még mindig nincsen fixálva, vagy micsoda. Utána lesz, megnézünk valami borzasztó rossz RPG-s filmet, és kielemezzük. Az lesz egy epizód és utoljára lesz még egy kérdezfele, QA session amikor is az összes bejelkezett uh, gyereményjáték uh, gyerenkezőket azt így kisorsoljuk. Ez szép magyar mondat lett, de értitek. Igen. És ki meg őket? Későke. Hát akit Nem Már megvan nem egy akik fizet nem, nem kaphat. Te már nyertél. Igen. Azok, akik fizettek. Bocsánat. Mi? Mi? Szóval igen, igen, minden héten, kedden találkozunk, lehet, hogy közö fog érni valami, ezt nem ígérjük, de igyekszünk, szóval lesz egy 17, 24 és 30, mit tudom én, hanyadiken, tehát lesz 17-én, 24 és 31-én pedig a sorsolás, és akkor lehet kérdezni tőlünk. És akkor a kérdéseket várjuk e-mailen, Discordon, kommentben, vagy találjatok meg utcán minket, mindegy. És hát köszönjük szépen, itt voltatok, Iratkozatok fel. Sziasztok! Si, si aztok. Aztok.